Cada dissabte, a Ràdio Porret, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports a Tapa Esports. Hey, what about Western? Yeah. You want Western. This is Western. <fixen> Senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 25 del Tapesports, de l'era retallada, periódica del qui paga descansa però qui cobra també. I que aquest encara que no ho sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que a la pilota els agrada més a la olla. Així què? Veu celebrar Sant Jordi? Veu regalar? Us van regalar? O bé les dues coses? De regals se'n fan de molts tipus, tot i que bàsicament els autòctons, els d'aquí regalem roses o bé llibres. Sobretot depèn depenent d'on és cadascun, n'hi ha que regalen roses, d'altres llibres i d'altres penals. Penso que aquell senyor, quan va arribar als vestidors a la mitja part, i va trobar totes aquelles roses, va perdre el cap i... Oh, no sé què haguessin fent nosaltres, eh? No et queden gaire alternatives. Ets àrbitre i a la mitja part et regalen un munt de roses. Què fas per perliar aquest preciós símbol d'amistat? Fas un full monte, el que seria un estriptease? Doncs no, regales penals, que queda molt bé. Avui, 30 d'abril de 2016, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Proveigemissora Municipal. Són ara mateix les 12 i 3 minuts amb una temperatura de 11.2 graus centígrads, una humitat del 90%. Ai, una pressió, que tinc una pressió ara mateix atmosfèrica més alta que la que tenim, 1014 hectopascals. Avui, de regal, al centre de la Terra, pel 107.3 de la vostra. Eh, fadema, Quines per particularitats ha de tenir un regal. Un de molt important segons el nostre criteri és l’efecte sorpresa. Però vaja, diria que gairebé tots, si no tots el tenen l'efecte sorpresa, però no sempre o no per tothom tenen el mateix tipus d'efecte. De vegades et pot sorprendre més la sorpresa del sorprès que no la sorpresa del qui et vol sorprendre. Ha! <laughs> És difícil de preveure, o hauria de ser difícil de preveure, quin serà el regal. Tanmateix, també tindria que tenir un efecte enginyós, habilitat que fa que la sorpresa sigui qüestió d'enginy. Però bé, quan es fa un regal, la sorpresa és per tothom, per al que rep i per al qui regala. Això sí, la sorpresa és això, un regal, com la nostra cançoneta, que no sabem mai de què anirà, i avui, doncs, ara us la desvetllem, és Nick Cameron, una cançó que porta per partípol no, porta partítol, eh? I promise myself. Esperem, fa uns anyets d'això, eh? Ha plogut molt. Salutacions cordials. I promise myself. I promise I'll wait midnight hour I know you shine on through I promise myself Ja són les 12 i 9 minuts. Eh? Anem a parlar en l'espai de l'entrevista, com ja sabeu, en aquesta hora. Nos comencem doncs, aquest programa, després de les tonteries que dèiem abans, comencem amb una entrevista ja més seriosa i per... per per, per endinsar-nos no? dins d'aquestes entitats esportives que estan treballant pel Berguedà. Una d'elles eh, té, un, té una feina, té una feinada, perquè celebra un aniversari. Fa un temps, enrere, estar parlant, a finals de l'any passat, hem estar parlant amb ells, perquè resulta que estan a punt de complir, si no els han complert, doncs ja cent anys de 100 anys, ja aviat és dit, 100 eh? anys d'un club d'aquí al Berguedà. Com és el Club Esportiu Poreig? Parlarem amb Pep Rivera per... d'això. Josep Rivera, bon dia. Bon dia. Cent anys, aviat has dit, eh? Uh, sí, són molts. És una celebració que s'ha de celebrar i tant que sí. Cent anys. I, i què ha fet el Club Esportiu Poreig? Ja ho tenim més calent, tot? Bueno, uh, sí. Ja tenim dates, tenim... S'està acabant de tancar tot, però sí. Eh... Uh... S'han fet moltes coses ja i intentarem fer-ne fer més. La primera que fem ara, així més ràpida, uh -huh. tenim el torneig de logradors de Benjamins i Alevins per la Festa Major, diumenge i el dilluns, i el divendres 13, la petició de l'Ajuntament ens, ens ha fet l'honor de que sigui el Club Esportiu Porreig que faci el pregó de la Festa Major d'enguany. I és el, un dels actes que farem dintre el, el, que és el marc del centenari, i serà el jugador, el capital del primer equip del club qui, qui farà el pregó, el Marc García, uh -huh. perquè té més que mèrits perquè sigui la persona escollida, ja que porta 25 anys al club, sempre ha jugat només en la samarreta del Porreig, no ha estat a cap altre club, va començar amb la l'Alabí fa 25 anys i, i aquesta temporada encara està al primer equip i encara el tenim aquí. déu nhi -do, eh? Doncs quasi, quasi són sí. dues, dues celebracions, no? 25, ja... també són unes bueno, dues, eh? Bueno, uh, sí, en el seu cas sí, i, i crec que hi deu haver pocs, pocs jugadors actualment a uh -huh. al futbol, futbol català que puguin, uh, que puguin recollir aquest mèrit d'haver jugat només amb un equip, només amb un club, i a més a més que durant 25 anys. Em uh, sembla que ha d'haver sorpreses. No tot on hi ha eh, no? quin gaires. Sí. Sembla que ha d'haver sorpreses amb aquest tema, no? Sí. Això ha coincidit i ha coincidit doncs el, els del centenari. Uh -huh. eh, dos motius de goig. Molt bé. Escolta, estava planejat un sopar de, amb la gent del club, del sí. club, això s'ha celebrat sí. ja o... No, això això aprofito per dir-ho i si ho marqueu i i ho aneu dient, doncs millor, uh -huh. perquè el sopar, eh, la, data, la data que celebrarem el centenari, per posar-hi una data, que és la que tenim, uh -huh. és el dissabte 4 de juny. Aquest és el dia que es concentraran tots els actes. És un dissabte, el matí aquí al mig del poble hi haurà, hi haurà una mica d'activitats per, per la canalla, uh -huh. amb algun malabarista d'aquests la pilota doncs, perquè els ensenya a fer doncs, malabars... Amb la, amb la pilota tot, tot molt basat una, una mica de coseta i fireta de, i fira de, de futbol a la tarda hi haurà el partit del centenari que, que bueno, estem intentant tancar-ho amb, amb una llit de, de tercera És eh, un històric del futbol català que és el Sant Andreu i bueno, ens falta la confirmació ja s'ha parlat eh, l'edat en principi va bé i ens falta la confirmació en el cas de que no fos el Sant Andreu doncs Bé, en trobaríem una altra de, del mateix perfil. Estem... I el despre... Digues, digues, perdona. Hi sí, van. estem parlant el, el dissabte dia 4. El dissabte I el 4, despre... Sí. I el despre... El despre és el, el sopar de gala del centenari. I aquest sopar es farà... Eh... Està previst fer el, el passeig. El passeig davant del, del pavelló. I si el temps no acompanya, la previsió dos dies abans ens diu que, que serà una nit fresqueta o que que hi tempesta o farà mal temps, uh -huh. el farem al pavelló gran. Això ja ha estat parlat amb l'Ajuntament i, i estem treballant en aquesta idea. Aquest sopar és obert a tothom. Dintre de pocs dies explicarem com la gent s'hi pot apuntar i us deia això de que em fes una mica de publicitat perquè des del club ens agradaria que arribes a tothom uh, a aquesta informació i que tingués tothom l'oportunitat de, de, de tots els han sigut exjugadors han passat pel club alguna vegada o siguin simpatitzants i volen ser-hi, doncs que, que sàpiguen què és aquest dia. Perquè nosaltres no podem enviar informació a ningú perquè, bueno, no hi ha arxiu de tots els jugadors i de tota la gent que ha passat pel club. Per tant, uh -huh. hem de fer-ho fer així, és publicant-ho a, a nivell global. Perquè això a què comportaria la gent que es vulguis apuntar? Bueno, la gent que es vulgui apuntar al sopar s'apunta pues, i hi haurà una venda anticipada del tiquet, uh -huh. del, tiquet del, va, del cos del sopar. Un cop tinguin això, doncs ja tindran la, la taula reservada, uh -huh. tindran l'espai. A, a la més informació, a la web hi haurà penjat tot, no? Quasi, sí, quasi això, tot encara, això. No està, encara no està. Nosaltres tan aviat ho tinguem concretat això i estigui ja definit. Us passem la informació a vosaltres, ho passem als mitjans i, i, i ho donarem a conèixer en programes i en, en cartells pel poble doncs perquè la gent ho, ho pugui dir i ja, ja es veurà el procediment que s'ha de seguir per poder assistir aquí. A quin passeig està, eh, està, està pensat per fer-ho? Davant del no, pavelló seria? A davant, a davant del pavelló, sí, a davant del de de pavelló. Davant del pavelló. O sí. bé, en cas de mal temps, doncs seria dins del pavelló. Seria a sí. Perquè si mm. no anava a pensar, dic, hi haurà dhaver molta gent, no? Pep, s'espera molta gent, no? Aquest, aquesta festa... Bé, esperem, esperem que sí. Sí, sí, esperem que sí. Uh, aviam, nosaltres ens movem una franja de 300 a 700 anem uh, una franja així, perquè si la gent del club, que hi ha el club, uh, actualment ja els pares i tal, jugadors i tal, venen, uh, estem parlant de que ja passaríem de 500. Uh -huh. I després, pues, gent que en aquest moment no està al grup i que també voldrà ser-hi, pues, perquè bé, el sopar no només serà un sopar, sinó estarà amenitzat, uh -huh. hi haurà un recull de, de la història del club, hi haurà algun homenatge, hi haurà reconeixements... Uh, a la, a la gent més significativa i representativa del club que d'alguna de les èpoques que hi ha hagut, i bé, hi haurà un seguit de coses que farà, no farà que, que l'atractiu sigui el sopar, sinó la festa la festa que, que hi haurà aquell dia, i això farà, doncs, que ho entenem, entenem almenys ho entenem, ho entenem així nosaltres, que això farà doncs, que sigui sí, l'assistència pugui ser massiva, intentarem que sigui, que el preu, el preu del tiquet, doncs, eh, sigui el més econòmic possible tindre d'uns mínims de, de servei i de qualitat i que sigui apte per pràcticament tothom Molt bé, els socis, eh, els socis estaran, estaran en, en rebaix de l'etiquet, no? Bé, nosaltres hem fet hem fet una cosa diferent i és que, que bueno, nosaltres hem fet un carnet de soci del centenari uh -huh. que, eh, que aquest ja es pot ja es pot adquirir i aquest carnet associat del centenari, el que fa el, el propietari, el que l'associat, té unes certes avantatges. Uh, una de les coses que té és que el partit aquest que farà del centenari és, té l'entrada gratuïta si té aquest carnet, ja té l'entrada. Uh, nosaltres la valorem amb uns 10 euros perquè és el preu que posarem perquè veure aquest partit. Uh, té 5 euros també de, de bonificació en aquest sopar uh -huh. del centenari. És a dir, si i si sortís a 30 euros doncs em pagaria 25 uh, amb, el, amb el bono aquest uh, tindrà un número de loteria de 3 euros tindrà una entrada a l'exposició que farem uh, i després té en 30 comerços del poble i algun de fora té avantatges, avantatges a l'hora de fer compres o d'anar als restaurants o de fer així ja ha tot un, un, un telonari d'etiquets d'otsequi de, de regal uh -huh. i això se beneficia per tant i qui, qui tingui intenció de, de fer els actes del Centenari del Porreig, el més recomanable que hi ha és que, que es faci soci del centenari, del centenari que segur com amortitza i sur i surt guanyant. Val la pena. Eh, tornem nos a remuntar que dissabte 4 de juny, estem en ell, Estem en ell, ara estem per això, parlant de sobre una mica del vespre. però el de matí el de matí sí? El tema del partit de Sant Andreu, eh, la lliga ja sur acabat. Sí, s'ha acabat, s'ha acabat. La Lliga acaba el maig. S'ha acabat. Més Les competicions és que... anaven el maig, només hi ha, sí, només hi ha els, equips, els equips que estan en zona d'ascens o ascens, que tindran play-off, per tant aquí ens, també nosaltres ens estem limitats a buscar equips que, bueno, que en aquest moment ja veiem que no, que no estaran amb, a, amb, aquesta, amb aquesta... que no tindran, no tindran play-off. Per tant, el Sant Andreu és un d'ells, que va estar a mitja lliga pues, que podia col·locar, però bueno, últimament els resultat no el van acompanyar i ha a la mitja taula. Uh -huh. Per tant, és un equip que té la data lliure. La primera opció que teníem i que hem mogut i que, bé, no, no, no està tancada, però pràcticament es pot descartar, eh, era el Girona. És el que ens feia més il·lusió tenir Girona aquí, un equip de segona divisió, Uh -huh. Un equip que fa 25 o 30 anys jugava a la regional preferent com hi jugava el Porreig. I ara que hauria estat bé uh que -huh. doncs, un de segona divisió hagués vingut a fer aquest partit en aquest dissabte. Però, clar, el Girona està lluitant a la zona de dalt i, i encara crec que ells encara tenen competició. Per tant, no l'hem de descartar. Hem de buscar un altre, un altre club i és el que hem, el que hem fet amb el uh -huh. Sant Andreu. Molt bé, l'horari del partit se sap, més o menys? Bé, per l'horari que hi ha entenem que serà no sé, ja diria entre dos quarts de sis de la tarda uh -huh. hi ha aquí temps d'anar a futbol hi ha temps de la gent anar-se a canviar i, I, sopar, i poder engegar doncs, el sopar del centenari perquè entenem que molta de la gent de la gent estarà als dos llocs llavors hem de mirar de què es pugui concretar que tothom tingui el temps suficient per assistir en tota tranquil·litat al partit i després el, el, a la gala. Molt bé. Has dit que al matí hi hauria doncs, espectacles per aquí al poble de Porreig. Estaran concentrats en algun lloc d'aquí al poble? O bé sí, a la estarà... plaça, a la plaça. A la plaça. A, a la, la plaça. A la, plaça. La, a la, plaça... La, idea, la idea inicial és que estigui tot concentrat a la, a la plaça. On, a a hi la plaça. No? On hi havia l'exbioteca, sí, no? Sí, a baix, a baix. Sí, a la plaça serà tot a l'aire lliure uh -huh. i uh, la idea ja és la idea és doncs, bueno, de fer activitats futboleres per la canalla. S'organitzaran diferents coses entre el personal del club, els tècnics del club. Eh, també ja et dic, en tindrem un... gent d'aquests que tenen un domini eh, espectacular amb la pilota doncs, que pugui ensenyar els nanos a fer aquest tipus de, de filigranes i malabars. Eh, no deixar de ser també divertit a veure qui, qui té més capacitat i més habilitats amb la pilota als peus i bueno, serà una cosa una mica divertida i entretinguda doncs, que, que tothom, els pares, ho puguin mirar i els nanos puguin participar-hi. I això seria una mica el matí. Sí, tots exactes seran gratuïts? Sí, aquest acte és gratuït. Això serà, hi podrà tothom, la gent del club i la gent no del club. Sí. A quina hora a quina hora sí, es sí. començarà la, la festa? Bueno, eh, en principi ens estem movent sobre... No sabem si organitzarem un, un esmorzar d'aquests de eh, dir, bueno, pues ja comencem el dia esmorzant, Sí. i no, no s'ha d'acabar de concretar, doncs si fos l'esmorzar començaríem a les 9, i si no, durem començar al voltant de dos quarts d'on, una cosa així, fins, fins al del migdia, fins l'hora de dinar. Molt bé, molt bé, i pel que tinc entès, doncs, en el, el sopar de gala centenari, doncs, eh, eh, hi haurà pantalla gegant? Uh, hi haurà pantalla gegant, sí. Aquest any hi eh, ha una empresa de la comarca que és Cubit, Uh, que es dedica a béns esportius, fa, cobreix moltes, molta, molts events i molts events, moltes competicions esportives de, de nivell, com és la cursa, la trail de, de cavalls del vent, uh -huh. fa coses d'esquí i tal, i posen tot aquest tipus de mitjans uh, tècnics. I bé, gràcies a una de les persones que és entrenadora del club, que, que està a l'empresa, doncs, bueno, uh -huh. hem aconseguit que puguem tenir una pantalla gegant eh, quan diem una pantalla gegant és que és realment gegant perquè eh, fa 5 metres d'ample per 4 d'alt parlant de, de que és, més gran, és més gran que una porta d'un graig per dir-ho d'alguna manera no? ens fem una, una idea <ríe> d'un un graig habitual clar, I on se posarà, sí. on posarà, on posarà aquesta, pantalla, perquè gent... aquesta pantalla? Aquesta pantalla estarà, bueno, estarà a l'escenari sí. evidentment el sopar tindrà un escenari doncs, on, on tothom pugui veure els reconeixements i els actes que es puguin arribar a fer doncs serà el fons d'aquest escenari i bé, uh, serà, una cosa, també serà una, una cosa una mica espectacular perquè uh, serà com si estiguéssim dintre, dintre un cinema, no?, pràcticament. Ah. Uh, si és al vespre, la llum, bueno, uh, la pantalla té molta resolució, per tant, bueno, uh, hi haurà un contingut, contingut uh, gra, gra, maco i, uh, i atractiu. Molt bé, i per acabar Joep, el torneig de festa major que faran els Benjamins. Benjamins i la vins. Benjamins i la vins. Se sap, hi ha equips? Sí, sí, està, està pràcticament tancat. Uh -huh. um, tenim Barça. Barça, Barça ve amb, amb les dues categories, amb els Benjamins ve el millor equip que té, amb, amb el, el, el Benjamí i amb l'Avins ve amb el fet, amb el segon equip de, de primer any. I després tenim equips com Nàstic de Tarragona, Nàstic de Manresa, a Cornellà, a Mataró... Ah, estem pendents ara de la resposta del Girona, també, I, i bé, llavors tenim equips... Nosaltres sempre fem un format de torneig on hi ha tres tipus d'equips. Uns uh -huh. un són els locals, que són, són nosaltres i els de la comarca, i hi participen. Després hi ha uns que són els caps de sèrie, que són els equips de nivell i aquest és un altre, un altre perfil d'equip que convidem al torneig, i després tenim un altre perfil que són els equips poc habituals. Els que no ens trobem a les competicions, eh, els equips del, del Porreig, no, no competeixen amb ells. I, per tant, aquí és on hi ha equips doncs, molt diferents. Tenim, tenim l'Encamp d'Andorra, tenim Rioja d'Avesa d'Euskadi, que ja vam vingut a, no al torneig, però han fet intercanvis últimament. Eh, tenim equips de, de Casal de la Selva, tenim a Vallgorguina... Uh, wow. tenim Cif, sí, tenim equips de tot de tot tipus, però sí uh, és l'any que hi haurà més gent més gent llunyana per dir alguna vegada, i com que coincideix que són dos dies seguits també és l'any doncs, que bé, els hotels d'aquí al poble estan plens uh, i la gent doncs, també està omplint està reservant doncs, tots els pares de tots aquests nanos doncs, també es queden a Berga els dos hotels segons tenim referència al, al parc i al, i al ciutat de Berga doncs també hi ha gent allotjada i bé, jo crec que a part de la Festa Major que hi ha, hi ha molta gent sempre aquí doncs eh, nosaltres hi contribuirem a que el camp normalment quan fem aquest torneig en un voltant de 1.500 persones doncs, que també sumaran a, a, a l'acte de la Festa Major Ja veus, i tant mm -hmm. Equips confirmats eh, per l, per, del Berguedà per aquest torneig? Bé, aquí ets confirmat, ja de Berguedà hi ha ja, uh, Gironella bé, havia Dià no, no els hi va bé de ser Berga tampoc els hi va bé, nosaltres uh, convidem oh, a tots els clubs, sí, nosaltres sí. convidem a tots els clubs, però el que passa que a vegades pues, bueno, cada, cada club té la, les seves particularitats i no, no, no han vingut, el Navàs bé... I de per aquí a proper, no gaire, no gaire res més. O sigui, de la Tenim vegada, vegada, vegada serem nosaltres. Gironella. Ah, Gironella. Gironella. I Vaganès. Gironella-Vaganès. Vaganès Gironella. també serà. Molt bé. Vaganès també serà. Si sí, vols que tenen un camp sí, sí. ben bé, per la canalla, eh? De futbol set, eh? Tenen camp. Bueno, sí. Sí, ells ara ho tenen així. De cada que ve tenen intenció de fer alguna cosa en futbol 11 mm -hmm. Però bé, això és el que, el que hi ha ara. Josep, eh, faries alguna altra... Explicaries alguna altra coseta que no t'hagi demanat? Bé, jo remarcaria que la gent, que la gent adquireixi, adquireixi el crement de soci del centenari, la gent que tingui ganes de participar en tots aquests actes i, i ser-hi. Uh -huh. És una col·laboració també al club, no ens enganyem, però també dona moltes avantatges. Dona avantatges als comerç del poble i dona avantatges a doncs, entrar en aquests actes. Alguns són gratuïts i els altres són, estan bonificats. Uh, també participen en un sorteig de loteria i tenen aquesta bonificació. Per adquirir oh. aquest carnet de, del centenari es pot fer a l'oficina del club o uh, uh, durant la festa major, durant el torneig, tindrem un estant a la plaça. El club tindrà un estant que la gent també podrà, podrà per una banda adquirir aquest carnet de soci, uh -huh. amb les bonificacions aquestes, i per l'altra... I per l'altre, també a l'estant, aprofitarem doncs, de que els nanos que vinguin de fora o els del poble que es vulguin apuntar, que no, heu, no hem comentat, al campus de l'Uri Rossell, que també s'organitza aquest any, uh -huh. a final de juny, doncs uh -huh. també podrà fer la inscripció a l'estant del club de, per la festa major. Doncs pues molt bé, Josep, ho deixarem així. Eh, escolta, nosaltres no ho deixarem així, per això eh, l'últim programa de, de l'últim programa del TAP Esports d'aquesta temporada estarem amb vosaltres, també mirarem de fer... acabar de, de perfilar això, que és, eh, serà que les dates més o menys també sobre, sobre sí. la festa. No sé si us podreu atendre, però intentarem de poder parlar amb vosaltres. Bueno, jo aprofito per, per brindar-vos la, la possibilitat que pel torneig, que també tindrem la pantalla de llegada instal·lada al camp de futbol, uh -huh. La mateixa pantalla gegant ens l'instal·len dos cops. Tenim intenció doncs, de que, mentre es vagin jugant els partits, perquè allò no s'interrompeix, mm -hmm. doncs aquesta pantalla es podran veure... Alguns dels gols que facin els nanos al partit es podran veure per la pantalla, es podran veure entrevistes que sempre es fan doncs, pel que es feien per la ràdio, doncs, allà a la sala de premsa que tenim muntada, doncs, també es veuran per la pantalla gegant. I, per tant, que com, com sempre, esteu convidats a venir-hi, a ser-hi, a participar del torneig... I, i bé, uh, a col·laborar-hi. Doncs moltes gràcies, Josep, uh, per aquest regal eh, que ens has donat. Um, <laughs> ens ens, ah, no, ens trobem doncs, per allà al voltant d'aquesta data, eh, del 4 de juny, més o menys. Eh? Que vagi de molt de bé. Vinga, gràcies. Jo, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adeu. Doncs vinga, ja ho sabeu, eh? cada cop es va estrenyent més eh? el fil. Eh? Al final eh? Al final caurem, eh? tan estret que és el fil. Eh? Doncs bueno, ara aprofitem, com que anem una minut avançat, són i 29, eh? comencem bé. Anem un minut avançat, acabarem... això vol dir que acabarem un quart art. Però ara anem un minut avançat, anem a passar la primera part de la nostra publicitat. Fins ara mateix.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 I si no tens televisió per cable, nosaltres et facilitem aquesta gestió. Informa sense compromís trucant al telèfon 938381063 o visita'ns a Servissò. Som distribuïdors oficials a Porreig de la televisió per cable, telèfon i internet. Viu al parc.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 Biu el par. espectacular. Servizo sonorització. Servizo discoteque mòbil. Servizo i ogetes equips de sòl. So. Son festes majors, fires, concerts. Organitzem casaments, festes escolars, banys escuma. Organitzem la festa vida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servizo 938381063, Colònia Fonts Porreig. Vet Gironella. Servei i productes veterinaris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 Vinga, passen tres minuts de dos quarts d'una, eh? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do eh? El eh? Uh, quines ganes, això ja s'acosta, s'acosta tot, eh? A la Festa Major podeu adquirir el carnet, eh? Per la Festa Major del poble i durant l'estat del Club Esportiu Porreig podeu adquirir el carnet i, i, i, i, anar, i entrar, entrar per tot arreu, eh? Com si com, eh, us posaran alfombra vermella, si convé. Uh, encara que no tingueu el carnet poder també eh? però <ríe> en fin uh, nosaltres hem de parlar que ens toca ara que és de veterans també de futbol eh? Copa Intercomarcal partit per avui a partir de les 5 de la tarda un únic representant d'aquí al Barcadà que pot fer-se que pot fer-se amb aquesta copa 2016, 2015 2016 com és el Gironella eh? que juga al camp de la Castellbell a partir de les 5 de la tarda mentre que del lloc del 21 al 22, demà a partir de les 11 aquí al Municipal de Porreig, Porreig Club Amèrica, del 27 al 28, demà també a partir de les 11 Artés, Artés Carrosal, i pel que fa el 33 al 34, es jugarà a la capital a partir de les 7, avui a partir de les 7, Berga Sant Joan. I doncs els partits són per demà, eh? A les 11 del matí menys el de la Capital, que és a partir de les 7, eh? També per demà. L'únic que és per avui és a Castellvella, a Castellvella Gironella. Like per què fan el blog poliesportiu, presentació d'un llibre a Saldes. Avui l'hotel Can L'Andreu de Saldes serà a la seu a partir de dos quarts de set de la presentació del llibre Corre, Bola i Viu, a càrrec del periodista de TV3 Rafael Bargot, vinculat durant anys al Departament d'Esports del Canal. Vinga, anem a parlar de l'handbol. Tercera Catalana Preferent Sènior Masculina, primera fase grup B. Es va acabar la 26a jornada, eh? per fi s'ha acabat, s'ha acabat. Uh, com sempre, eh? líder uh, joventut amb el Mataró Aulètic amb uh, 48 punts, segon club amb Vall d'Oreig amb 43 i el tercer club amb Vila major amb 41. El nostre amb Berga eh, que estava lluitant sempre pel 13 que no ens agradava, el 13, l'11, el, el 13, al 11. doncs ha acabat el 12. Uh, una, bona, una bona posició a l'amb Berga Verga uh, pel que fa uh, bueno, a aquesta supercategoria que estava jugant uh, aquí aquesta temporada l'embol, eh? de 26 partits jugats, en va, va acabar guanyant 6, no m'empatà cap i en va perdre 20. 575 tirs a favor per 765 tirs en contra. Això fa un total de 12 punts, però se'ls va tancar aquesta porta i se'ls ha n'hi ha obert un at, eh? que és la tercera catalana preferent senyor masculí eliminatòria de correcció primera ronda de nada. Uh, sí, us heu quedat de pedra, no? Eliminatòria de correcció, primera ronda, anada, eh? no sabem què és. Per correcció nosaltres tenim un típex aquí, eh? Uh, o bé el delete, eh? de la tecla de l'ordinador, o el suprimir, eh? Com vulgueu. Doncs uh, resulta que això, no? Que, que doncs està, s'ha de llevar-te aquesta porta i allà hem d'anar de cap, eh? De cap, cap, allà un partit dur com com els seus torrons, eh? perquè precisament és Torró de Gramunt Club, en Berga, bol, eh? es jugarà doncs al pavelló municipal de Gramunt. Um, aquest partit es jugarà demà, demà. Deixeu-me deixeu dir-vos una coseta, deixeu-me dir una coseta, perquè resulta que, que um, el Torró de Gramunt, uh, la seva categoria va acabar al dotzè, doncs igual la mateixa posició que Berga eh? de 26 partits jugats. Curiosament, els mateixos que l'Embolverga. Em va guanyar 8, dos més. Em va empatar 4, cosa que aquí, l'entrenador de l'Embolverga, és molt difícil empatar. Doncs mireu, aquí tindrem, tindrem la visita, no aquesta setmana, eh, tindrem la visita del Torró de Gramunt, que han empatat 4, a l'hídera d'empats, eh? Mare meva! Eh, el Berga em va empatar, em va perdre 20, el, el Torró de Gramunt em va perdre 14, 663 tirs a favor per 709 en contra. Això li va fer un total de 20 punts. Doncs, bueno, eh, com dèiem, una eliminatòria, una eliminatòria difícil eh, per a l'envolverga, que mirem de parlar sobre, sobre aquest tema de l'eliminatòria de correcció eh, amb el Quico. Esperem, esperem tenir-los eh, la setmana vinent per parlar ja i tancar ja micròfons amb la capital sobre aquest esport, a l'envolverga. Eh. Eh, doncs això, eh, aquest partit, eh, per demà, a partir de les 6, torró de gramunt, a l'envolverga! Vinga, anem a parlar de futbol sala i començarem, com sempre, per la Lliga, segona divisió femenina, grup 2. Estem a la 26a jornada. Futsal Cardona, Puigfitor Futbol Sala, derbi, derbi intercomarcal, oi? Camp municipal de Cardona i l'àrbitre Francisco Gomariz Calvo. Jomi! Pa, pa, pa, pa, pa, pa. És líder al Pla de Llobregat, eh, encara amb 69 punts. El Puig i el Futbol Salagacerres és segon encara a un puntet, però també val a dir que és amb un partit menys, eh? 22 partits guanyats, dos d'empatats, cap de perdut, 111 si no gols a favor, per 16 en contra. Mentre que el futsal, Carolesa B, eh? és el tercer amb 55 punts, ja un pèl allunyat ja dels dos primers, eh? Mentre que el futsal Carradona marxa a la quinzena posició amb 13 punts. De 24 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 1, n'ha perdut 19. 23 gols a favor per 93 en contraporta dels, últims, dels 3 últims partits perdent eh, el futsal Carradona. Uh, bueno, un bon rival, un bon partit entre, entre eh, derbi intercomarcal, entre, entre equips de comarca, eh, de veïns de comarca. Un bon viatge fins a Cardona uh, posititor serà demà eh? a partir de les 8 de la, de la tarda eh? 13 punts contra 68 punts 15 contra segon futsal Cardona puig fitó futbol sala Casserras Primera divisió, futbol sala femenina, 26 en la jornada, futbol sala Gironella, Club, de... club Deportiu a Universitat de Alicante És líder encara a l'Etico Femines Naval Carnero, amb 70 punts. Vorella, futbol sala pescada, Rubén és segona amb 68. Agrupació Deportiu Valcòrcón és tercer amb 58. L'Universitat d'Alicante marxa a la cinquena posició. El Rubí el trobem a la sisena i el futbol sala Gironella a la onzena. Anem a parlar d'aquests dos. Futbol sala Gironella que marxa amb 25 partits jugats, ha guanyat 9, n'ha empatat 2, n'ha perdut, 14, 48 gols a favor per 67 en contra. Això fa un total de 29 punts. Mentre que el seu rival d'avui, a l'Universitat d'Alicante, també amb els mateixos partits jugats, n'ha guanyat 15, 6 més, n'ha empatat 3, 1 més i n'ha perdut 7, 7 menys. 106 gols a favor per 47 en contra. Això fa un total de 48 punts. Aquest partit el podreu veure avui a Esplugues del Llobregat, però eh? a partir de dos quarts de 6, 11e contra 5e. 29 punts contra 40, Girorrella, Futbol Sala Club Deportivo Universitat d'Alicante. Som-hi, canviem de gènere amb els masculins. la segona divisió catalana, grup 4. Estem a la 22a jornada. La Pobla del Llet, club de futbol, sala, Baganès centre cultural, recreatiu, el Camp Pavelló Municipal de Bagà i l'àrbitre Roger Freixas Vila. Doncs tenim que, entre ells, i marxa el futsal Cardona, precisament masculins, eh? que porta doncs, tants punts com 19... Eh? A la del d'Illet, club de futbol salat, trobem un lloc per sota i em porta 15 punts. De 16 partits jugats n'ha guanyat 5, no n han empatat cap i n'ha perdut 11, 51 gols a favor per 79 en contra. Mentre que el seu rival d'avui, que curiós, eh? el vagamest entre cultural recreatiu, eh? que jugarà a casa però serà el, el visitant, eh? Eh? eh? Això no sé com podem entendre-ho, però és així, eh? El que més no jugues és Pavelló Municipal de Baganers. Doncs el Baganers, com dèiem, va a la vuitena posició, 20 punts 5, punts, 5 punts per sobre. De 8 partits jugants n'ha guanyat 6, n'ha empatat 2, n'ha perdut 10, 91 gols a favor per 107 en contra. Doncs tenim que el Baganers, amb hores baixes, eh, enfrontarà un partit, un derbi de tot, eh? derbi de comarca, derbi de pavelló, derbi d'afició, de derbi de quasi, quasi de jugadors, derbi de tot, eh? derbi d'entrenadors, derbi de, de casetes, derbi de... de tots els derbis que podeu imaginar. El superderbi es jugarà avui eh, al Pavelló Municipal de Bagà a la Poble del Lletclub de Futbol Sala Baganer Centre Cultural Recreatiu a partir de les 4 de la tarda. Uh, club Futbol Sala Ciutat de Berga, Sant Sadorní Futbol Sala B, el Camp Pavelló Municipal de Berga i l'àrbitre Francisco Gomariz Calvo és líder Castingali encara, Club de Futbol, amb 41 punts. El segon és el president de Sant Sadorní Futbol Sala B, un os pel, pel nostre Club de Futbol Sala Ciutat de Berga, perquè ara portava una bona ratxeta. En parlem després d'aquest partit. I el tercer és el Castellbell Futbol Sala, que porta 39 punts. Eh? déu nhi eh? Els tres primers, doncs, ja veieu, 41, 41 i 39 punts. Eh? Aquí s'està jugant tot, eh? El Club Futbol la Sala, la Ciutat de Berga, Sal Sal Sala, eh? Ciutat de Berga. Doncs resulta que marxa la onzena posició amb 14 punts. De 17 partits jugants n'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 11. 42 gols a favor per 69 en contra Um, i mentre que el Sant Sansadoní Futbol Sala B marxa segon, col líder amb 41 punts, em de 18 partits jugats n'ha jugat un més, ha guanyat 13, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 3, 111 gols a favor per 55 en contra. Ja ho sabeu 11 contra 2 segon, 14-14 punts contra 41, això és un és un capicú, eh? 14 contra 41. Crufol, Crufol Futbol Sala Ciutat de Verga, Sansadoní Futbol Sala B, avui a partir de les 4 de la tarda. I l'últim, Ullastrell, Futbol Sala, Futbol Sala Purreig, camp municipal d'Ullastrell i l'àrbitre Javier Vaquero Delgado uh, <coughs> Perdó, Ullastrell, Futbol Sala que marxa a la quarta posició amb 32 punts de 17 partits jugats ha guanyat 10 n'ha empatat 2, n'ha perdut 5 68 gols a favor per 49 en contra, mentre que els del Futbol Sala Purreig marxen amb una bona sisena posició, Déu-n'hi-do la remuntada Déu-n'hi-do temporada uh, 21 punts estem a 11, a 11 punts de l'Ulla Estrell. de 8 partits jugats, hem, guanyat, hem jugat un mes, hem, hem guanyat 7, no hem empatat cap i hem perdut 11. 57 gols a favor per 71 en contra. Quart contra Sisè, 32 punts contra 21. Això es veurà al Municipal d'Ulla Estrell avui a partir de les 6 de la tarda. I per acabar enganxarem l'últim cromo de l'art de l'àlbum eh, del que fa a la futbol sala masculina no és una altra que aquesta Lliga Primera Divisió Catalana Grup 4 Estem a la 22a jornada Futsal Puigcerdà Futsal PC i Magin -Casserres. El camp a Balló Poliesportiu de Puigcerdà i l'àrbitre Joan Rider Segovia és líder encara Futsal a PC i Magin amb 44 punts El Segueix la vinícola de futbol sala Montbui amb 38 a sis punts ja de diferència al segon, el futsal Atlètic Vila Torrada i un partit més, eh. El futsal Atlètic Vila Torrada que corre a la tercera posició en 37 a un puntet del segon, eh, eh però porta 19 partits jugats ja al futsal Atlètic Vila Torrada. El Club Esportiu Futbol Sala Sant Pedral marxa a la cinquena posició en 31, el Bas Futbol Sala Esnové amb 16 punts i aquí trobem el futsal Pucherda eh? que marxa doncs, a la 10 posició amb 16 punts, de 17 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 1, n'ha perdut 11, 70 gols de favor per 106 en contra. Mentre que el futbol s'ha d'imaginar que cerres, marxa el líder amb 44 punts, de 17 partits jugats, curiosament, ells dos n'han jugat els mateixos, 14 partits guanyats, 2 empatats i un de perdut, 83 gols de favor per 45 en contra de 0 contra primer, 16 punts contra 44, això ho podreu veure a Poballó Poliesportiu de Porchardà avui a partir de dos quarts de nou i 49. No, falten 11 minuts per la una del migdia i anem a passar doncs, anem a parlar doncs del tema que ens comporta a arribar a aquesta hora i no és una altra. Ai, que aquest. I ho farem com sempre de la mà del seu president, del president de la Federació Catalana d'Arts, com és Joan Maria Salvador. Joan Maria, bon dia! Hola, bon dia bona hora. Bon dia Escolta'm, van a bé el Sant Jordi? Sí, home, això sempre va bé. A més a més, amb propostes literàries d'art veres que... Què dius? Bueno, any, reba any ens acompanyen, sí, sí. Carai. Aquestes coses sempre, sempre estan bé. Molt bé. Jo no vaig tenir cap llibre de darts, uh -huh. però de totes maneres hi ha llibres eh, de darts que, bueno, eh, biografies i d'altres coses... A nivell d'arts, a nivell d'hi escrit. Amb espanyol i en català encara no tenim cap llibre. Això és una signatura pendent, veus? Doncs? Mira, doncs, no? o sigui, ja acabaríem el tema. <laughs> és una signatura pendent. I que, doncs, esperem que properament puguem tenir el primer llibre en català que parli darts, no? Molt bé, i tant que sí. sí veure, ja veus, ja, tu mateix ho has dit. El primer llibre, eh? El primer, el primer. Sí, ja, sí, és... assignatura pendent. Sí, sí. Molt bé, Ja Maria, doncs, quina és l'actualitat dels darts d'aquesta setmana? Doncs mira, tenim els resultats del cinquè Open de Steve Whitmore, eh, els resultats de la onzena jornada de la Lliga de Divisió d'Unol que es va celebrar la, la setmana passada, uh -huh. i per últim, a la punt final, a la recta final del programa, com sempre, doncs, la Punt Internacional, que enguany parlarem de, o ara avui parlarem de, la selecció catalana de darts que s'ha presentat aquesta setmana mateix. Molt bé, doncs comencem doncs, pel darrer Ranking de la federació. Doncs, mira, eh, els esportistes... Eh, Antonio Zabrigué de Terrassa, de l'esportista del Club d'Arts Firi, es va proclamar campió per primera vegada d'un puntual del rànquing eh, de la Federació Atenera de d'Estic Winnow el 2016, amb el cinquè Open classificatori que es va celebrar fa 15 dies. Eh, també va ser el millor esportista local, que amb molt als dobles va, va anar superant ronda a ronda fins a arribar a la final i guanyar sobre el seu company d'equip i, a més a més, capità, en Carles de Bala, que va ser el segon esportista o el segon millor esportista del club local. Recordem que els Open Prima, o els organitzadors de la Federació de Navadal, han col·laborat amb un dels clubs de la federació que juguen a la Divisió d'Honor que acull l'esdeveniment a la seva, a la seva a la seu social. Doncs en aquest cas va ser Magrat de Mar, el club d'Espiritonio, on el finalista va ser Antonio Rodríguez, que va ser guanyador, va guanyar Carles de Bala, i en tercer lloc també va quedar un altre jugador local, en Javi Velasco, un jugador del qual hem anat parlant aquí setmana de setmana i que eh, va sumant molts punts entre aquest rànquing per altra banda, la millor jugadora femenina eh, va ser eh, van ser totes les jugadores, és a dir, destacaríem totes les jugadores, per què? Perquè elles són les que setmana de setmana eh, bueno, o, o rànquing a rànquing es presenten en aquesta competició que és una mica complexa perquè és mixta i clar, la primera ronda hi ha una jugadora femenina que habitualment el nivell femení és inferior al masculí, es poden creuar amb campions de Catalunya o es poden creuar amb algú que ja està a la part de dalt del rànquing. I per tant, doncs, eh, un excel·lent mèrit a la malaltia d'aquestes esportistes que setmana a setmana eh, participen en aquest rànquing. En aquesta ocasió va ser Loli Picón, Pepi del Pozo, Geno Buscà, Núria Plaza i l'únic escala dels doncs, que van prendre part d'aquesta competició. I si sembla, repassem ràpidament els resultats dels esportistes primer de Navars, on el millor esportista va ser Martín Rivera. A la primera ronda va caure, eh, va guanyar davant del Carlos Santano, un jugador del Bedars, mm -hmm. i a la segona ronda va caure 1-4 davant d'en Carles de l'Ola, del Piqui Ponyo. Per tant, va quedar en un novè lloc, excel·lent lloc. Tot i així, també hi va participar el Javier Poziello, també del Navas, que va perdre 4-0 davant d'Antonio Muñoz, campió de Catalunya del 2010, i Antonio Moreno, del Navas, també, que va perdre davant d'un actual àrbita plana de la xarxa que va fer una extraordinària competició i que va guanyar la primera ronda per 4-2. Per part de la xarxa, doncs, Lari Pons no va poder superar la primera ronda, que es va creuar amb el Javi Velasco, un partit brutal, que Javi va resoldre 4-2 favorablement, i que en Hidari no va poder fer res davant d'aquest jugador que està passant un dels seus millors moments de forma en aquests moments. Per altra banda, eh, per exemple, la segona ronda es van creuar amb Joan Manel Domínguez i Enric Rixit, que va guanyar 4-0 en Rixit. L'Eduard Vilaplana va seguir la seva progressió a la segona ronda creuant-se amb el Raül Ivernón, jugador independent de Terrassa, el qual va guanyar en un frenètic partit per 4-3 per la mínima. En la mateixa ronda també hi va haver un altre encreuament entre dos esportistes de la xarxa, on en Josep Santonja va guanyar 4-1 sobre Ignasi Besulles. Després, a continuació, uh, Antonio Rodríguez, no té, Antonio, va guanyar a quarta-final en Rixit per 4-2, i el creuament entre les esportistes de la xarxa Eduard Vilaplana i en Josep Santonja, que es va resoldre també el desempat 4-3 favorable a l'Eduard Vilaplana. L'Eduard Vilaplana es sacrificava I, així, doncs, parla la semifinal per primera vegada Amb un costat eh, hi havia el Javi Velasco del Piquitoño que es va creuar amb el Carles Arola el Carles Arola va guanyar 4-2 per tant un partit també extraordinari i per altra banda l'Antonio Rodríguez que va guanyar 4-0 l'Eduard Vilaplana l'Eduard no va poder fer res de banda l'Antonio Rodríguez que està extraordinàriament de jugador de Terrassa també queda prop de Manresa i que està oferint un gran espectacle amb cada competició que participa i tot arreu on va. Fluid de, també es veu el de, el treball que té darrere d'entrenar, de jugar, de practicar i d'estar de, de cada dia ja jugant a darts i practicar moltíssim. Si et sembla, també podríem destacar que la final, entre l'Antonio Rodríguez i el Carlos de Lola, doncs que inicialment l'Antonio Rodríguez va començar guanyant 2 a 0. Que en Carles de Nola va començar a remuntar el partit, però que els encerts de dobles... d'una altra manera, les errades de doble van ser m -m menors. Vull dir, va ser un dels finals on menys errors de doble hem pogut veure. De totes maneres, és una excel·lent competició el destí a on estem veient setmana de setmana els millors esportistes de la Federació de Granada. Molt bé. Doncs, eh, repassem els partits de la, els... ràpidament. Sí. Els partits de la jornada de, de la divisió d'honor, la 11 jornada. Aquests. El Navas, el Navas, va perdre 8 a 1 davant de les Aguastoses de eh, San Andrés de la Barca. 180 de fragamsem 80 de Alejandro Miras del Aguastoses i eh, destacar també doncs, que del per paralada del Carlos Zamela va ser el que va guanyar el seu punt eh, per 2 a 0 davant del Marcos. Marcos Martínez, i en Fabián Flores va ser el tresportista que va punt o va ser el que més a prop es va quedar de poder guanyar el seu punt després de perdre 2 a 1 davant d'en Sant Dani Zapata un jugador també de Campió de Catalunya i que enguany també ho ha guanyat tot per altra banda, per a Fruger hi va guanyar 5 a 4 per la mínima eh, davant de la xarxa, amb un 180 d'Antoni Toni Muñoz Hilary Pons, Eduard Vilaplana i en Joan González Gaixa van guanyar els seus partits totes les partides individuals es van resoldre al desempat, 2 a 1 i per part del, del, del paraforger i van guanyar en Fan Robles, en Miguel Ángel Cano i en Cristian González. Els parts que van perdre el seu punt van ser l'Enric Cid, Jordi Riols i el Pep Serralbo, que van perdre per 2-1. a 1. Per tant, van perdre allà el desempat i que va estar molt renyit i molt lluitat. Un bon resultat amb un camp difícil, oi? Un bon sí, a més a més un, sí, sí, a més a més un equip complicat que està lluitant per estar a la zona de pòdium i per quedar a segon lloc, ja que el primer lloc, de moment... Manté, es manté invicta a l'Aigüestosa sense cap derrota uh -huh. les parelles eh, van guanyar 2 a 1 les parelles del Palafrugell per fer que els va donar el partit final per un resultat de 5 a 4 en Joan González Gaixo i el Pep Serrano van ser, eh, van ser els dos únics que van guanyar el seu punt, el seu punt de parelles guanyant 2 a 1 eh, sobre Juan Robles i Miguel Ángel en Vic, i en Jordi Oriol es van quedar a les portes amb un 2 a 1 i l'Illadó de Vilaplana van caure 2 a 0 davant del Júnior i en Cristian González a l'altra banda, els altres resultats, doncs, Guardiola 4, Baix Camp 5, Lligues de 4 Club Esportiu Bézars 4-5, Peritonyes 7, Esplogues 2, i destacàvem, d'aquest doncs, partit, a últim, la tancada de 140 punts d'Antonio Rodríguez, el que comentava abans, que va donar campió del destí, del destí, avui, no? uh -huh. Per aquesta setmana hi ha programada jornada de partits de ajornats, eh, tots els que tenen els partits ajornats, que no vés enllà un, que és del Club Esportiu Bézars i contra l'Iguastoses, que es jugarà avui mateix, i la setmana d'inem tindrem el 6è Open del rànquing d'Estequism. No? A la classificació d'aquesta lliga divisió d'Honor. la xarxa va en cinquè lloc, amb sis victòries i cinc derrotes, i el Navas segueix ocupant l'última posició amb cap victòria. Molt bé, doncs com van els nostres equips a la classificació? A això mateix, la xarxa va cinquè i el Navas va de Z. I a la Iguastosa segueix Sob. líder, amb sí. cap victòria, el Piritonio parafrugè i amb, amb dos derrotes, el Baix Camp han trencat tres derrotes, la Xarxa amb cinc derrotes, i menjors tindriem ja el Club Esportiu de Dars amb un partit menys, el Guardiola amb tres victòries només, llegues a la i, i Esprugues amb dues victòries empatant i el Navalas que tanca la classificació. Vas, doncs vol, bé, a la punt final del, pro... perdó, <coughs> del programa Kikirigic. Doncs, el Kikirigic, doncs la Federació Catalana de Dars va presentar aquesta setmana passada, aquesta setmana que present, perdó, la Selecció d'Acció Catalana de Dars 2016. Catalunya participarà a la World Dance Federation Europe Cup d'Arts, és a dir, la Copa d'Europa de la Federació Mundial de Darts, eh, que se celebra a, Anglata, a Amsterdam, oh, eh? a una città situada a 40 quilòmetres al nord d'Amsterdam, a Egmont Anzí, no sé si ho pronuncio bé, però bé, està a prop d'Amsterdam, i que eh, la Federació Catalana participarà ja per quarta vegada, per tercera vegada, perdó, en una, una Eurocopa. Eh, aquesta setmana... Com sempre, que hi ha un anunci per part del nostre seleccionador i de tots els seleccionadors de tots els el esports, doncs sempre genera controvèrsia l'elecció dels esportistes. En aquest cas, però, els esportistes seleccionats són de prestigi i són esportistes que setmana o d'una setmana hem d'anar parlant aquí al programa d'ells i que els sonaran molt familiars. Per un cantó tenim en Josep Arimany, en Josep Masnou, esportista de d'Olot, del club d'Arzolot, que juga a l'equip LligasADG.ca, uh -huh. Per altra banda, també tindríem en Carles de Lola, de Calella, que ha jugat Club d'Arts Piritoño, ell és a de ell és Calella perdó i juga a Malgrat de Mar. Per altra banda, un altre esportista molt anomenat també el programa, en Raül Invernon, de Manresa, esportista independent, que no pertany a aquest club. I, per altra banda, per tancar aquest quartet de la selecció masculina, en Javier Velasco, de Pineda de Mar, que també és esportista del Piritoño Club d'Arts. Per tant, doncs, quatre noms que aquí el programa, setmana res de setmana, crec que hem anat comentant i que molts de tots els oients que tenim al vostre programa ja coneixen sobradament la gran solvència d'aquests esportistes que formen la selecció catalana, Com un cop més esperem que superin els registres de l'última o darrera participació en una Eurocopa. Doncs pues molt bé, Joan Maria, alguna coseta més? Doncs ja està, esperàvem doncs, la setmana vinent que hi haurà un altre rànquing d'Esti on podrem veure tots aquests esportistes que hem anomenat com també si entreu a la web de la Federació Catalana d'Arts, eh, d'ArtsCatalunya.cat, on també tindreu totes aquestes notícies i a la galeria podeu entrar a veure les fotos i posar cara a tots els esportistes que ens hem anat anomenant, com també poder veure els esportistes de Potsreig i Navàs, els quals doncs, també participen en altres competicions com el d'Estí Wilma i la Lliga, on doncs, estan reflexats en aquestes notícies que nosaltres pengem a la web. Molt bé, Joamèrica, moltes gràcies per seguir un dia més, un dissabte més i fer en cinc cèntims de com estan anant totes les, que, totes les, les competicions que està organitzant la Federació Catalana d'Arts. Una setmana més, gràcies a vosaltres per permetre'ns doncs, divulgar l'esport dels d'arts i, com no, parlar dels nostres esportistes i de les nostres competicions. Que vagi molt bé avui, doncs, si és festa, eh? Moltes gràcies, merci. Adéu, bon dia. Adéu. Yuhu. Per Ja sabeu, no hi ha competició de darts aquesta setmana. Eh? Descansen els darreros, eh? nosaltres no descansarem. Sí que també descansarem, perdó. Descansarem pues, un entorn de dos minutets, dos minutets i mig. Ara ben bé no ho sé, però sí que serà un entorn d'això. perquè què? Per passar la publicitat. Fins ara!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 Plaça Ciutat, número 5, telèfon 93 822 19 66. El Crustó. Vine a i trobaràs els millors centrepans en qualsevol especialitat del nostre part artesanal. Per berenar, pastes de tot tipus, xocolata desfeta... Agafa't el teu moment de relax i passa't per al Crustó. També productes per comprar i gaudir-ne al mateix local.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 Vinga, 13 i 6, hora de bàsquet. Hora de ficar la pilota al forat, eh? La pilota a pelar eh? Fer passar la pilota a pelar eh? Que ja és difícil, eh? Depèn qui. Doncs, bueno, aneu a passar... Ui, ara m'he despistat tant que no tinc a punt res eh? del bàsquet, mare meva. Uh... Un momentet, aviam, aquí tenim el futbol sala, aquí l'envol, res, aquí el futbol, aquí el bàsquet no hi trobarem, el foc i gel, uh, bàsquet femení, ara, ara, ara el tenim aquí, eh? Doncs uh, resulta que els Sots 25 femení territorial de Barcelona, grup van acabar la seva, la seva temporada amb 20, a la 22a jornada, oi? El SAC, un fos bàsquet, Berga, va acabar a la segona posició, amb una bona temporada, amb 32 punts, ja va guanyar 14 de 18. Els altres quatre, lògicament, va perdre. Va ser el líder Club Bàsquet Covelles, que va guanyar tot, tot, tots 18. El Club Bàsquet Cic B va ser tercer amb 11 partits guanyats i 7 de perduts. El Cardona, E2S Cardona, va acabar la desena posició amb, 17 partit, amb, perdó, amb 4 partits guanyats i 13 de perduts. Però també estan, estan jugant una altra competició. als 25 femení estan a la segona fase. El grup 3 estem a la cinquena jornada. Satgonfors Bàsquet Berga, Club Bàsquet Covelles. Tenim que és líder, Badruna Gràcia. De quatre partits jugats n'han guanyat quatre. Mentre que el Club Bàsquet és el rival del Satgonfors Bàsquet Berga per, per demà, a marxa la segona posició amb dos partits guanyats i dos de perduts. El circunfòs bàsquet Berga ara mateix ostenta la tercera posició. De quatre partits jugats n'ha guanyat un i n'ha perdut tres. Això fa un total de 5 puntets pels, per les bergadanes, oi? Doncs tenim que aquest partit el podreu veure eh, tercer contra segon. 5 punts contra 6. Déu-n'hi-do, eh? Un bon partit, eh?, el Pavelló Municipal de Berga, eh? El saps com fas el Club Bàsquet Covelles demà, com dèiem, a partir de les 4 de la tarda. I mentre canviem de gènere, anem a parlar dels masculins. Tenim els sots 25 masculí territorial de Barcelona, grup 5, que es va acabar també a la 26a jornada resulta, resulta de tot això que es va acabar eh, amb una segona posició del club bàsquet porreig, amb 45 punts eh, de 26 partits jugats en va guanyar 19 en va perdre 7, primer va ser club bàsquet a Barclés, el líder 26 partits jugats en va guanyar 23 i tan sols en va perdre 3 el bàsquet cardona el trobem a la tercera posició eh, amb 18 partits guanyats i 8 de perduts amb un total de 44 punts, eh?, a un puntet del Club Bàsquet Porreig, eh?, Déu-n'hi-do, una bona temporada pels cardonins, també. A la sisena posició vam trobar el Club Bàsquet Llívia Puigcerdà, que eh, estava a la sisena posició, de 26 partits jugats, eh, va guanyar 15, en va perdre 11, amb 41 punts, va acabar. El Club Bàsquet Navas, tevent en la meli, va acabar en la vuitena posició, de 26 partits jugats, en va guanyar 13 i en va perdre 13, això fa fer un total de 39 punts i el més excellent va acabar a l última posició a la atorrzea posició de 26 partits jugats en va guanyar 4 en va perdre 22, Això amb un total de 30 punts. Doncs Donc eh, resultes de tota aquesta competició que el club bàsquet Porreig a l'any que ve eh, jugarà, jugarà a la tercera categoria a la tercera categoria catalana de bàsquet. <fixer> Sí. Ara anem a enganxar Cromo pel fa a la comarca de Gilberguedà i pel fa el bàsquet masculí, que és la segona categoria masculina fa ser prèvia, grup 1, estem a la 29a jornada VIP Bàsquet Berga Bàsquet Club Sant Joan d'Espí és líder Bàsquet Club Sant Joan d'Espí precisament amb 28 partits jugats n'ha guanyat 22, n'ha perdut 6 Fa un total de 50 punts. El segon és Club Bàsquet i Gola de Bé, l'Ena Felú, que marxa 28 partits jugats, n'ha guanyat 20, n'ha perdut 8. Això fa un total de 48 punts. El Bip Bàsquet Berga és tercer ara mateix a 28 punts. Uh, perdó 28 partits jugats ha guanyat 20 en ha perdut 8 2024 tirs a favor per 1790 tirs en contra això fa un total de 48 punts a dos puntets del líder el Cerbero Arte, el Artés corre a la duja en la posició ha uh, menjut partits jugats ha guanyat 11 en ha perdut 17 amb un total de punts de 39. Doncs ja veieu, eh? Valla partidars, valla partidars aquí a la capital, eh? VIP bàsquet Club Sant Joan d'Espí, que és el mateix tercer contra primer, que és el mateix, 48 punts contra 50 partidars. Demà, a partir de 3 quarts de 6, VIP bàsquet Club Sant Joan d'Espí, per, per, per tornar a aconseguir el liderat. <totipat> Ai, ens alluniem una miqueta, eh? baixem 30 quilometrets més avall eh? i anem a parlar de l'ICL, eh? eh? que està pendent dels mals de panxa de musli. L'ICL es desplaça aquesta tarda a Saragossa, on demà al migdia a partir de dos quarts d'una s'enfronta al CAI en el partit de la trentena jornada viatjarà a l'Aragó amb la incògnita de quin podrà ser el rendiment del màxim referent interior d'Ejan Musli, que en els darrers dies ha estat afectat per una gastrointiritis. Hi haurà l'alta del capità romà Montanyes, recuperat de la lesió a la cuixa que ocupa el lloc de l'escorta. Ara lesionat també ucrainès Ruland, Ruslan Oberchenko, i Bonavarro no vol pensar en els partits que ha de guanyar l'ICL per assegurar la salvació. Miro el calendari i veig que tant l'Obrador com l'Estudiantes poden guanyar 4 dels 5 partits que els resten. Nosaltres, tots 5, però només estem centrats en aquest de demà a Saragossa. L'ICL ocupa el 15è lloc amb 10 victòries que són les mateixes que les del Caixa-Aragossa. El Rio Natura Montbus i el Movistar Estudiantes tenen 8 partits guanyats. El darrer, ja molt despenjat, és el Guipuzcoa, amb 5 bé aquest partit com diem, és per demà a partir de dos quarts de una.. Ve, to... perquè fa doncs el Barça que es refà del disgust europeu i aferma el liderat de la CB davant el Bascònia, eh? partit jugat ahir, Barça89, l'bora el cotxe 68. Yeah, yeah, yeah. is hey. Vinga, un quart de dues, anem a repassar, doncs, hem parlat de l'handbol, hem parlat, de hem parlat de, del bàsquet, hem parlat del futbol sala, ja anem a repassar, doncs, eh, el futbol, però el futbol ja de, de, de, de futbol base. No cal que ens enrotllem gaire més, eh? Aquí teniu la cançoneta i allà teniu l'Albert Planes. Bon dia! Bon dia, Pep! Com anem? Bon dia a tothom. Bé, bé, bé, escolta'm, eh, s'està acabant això, queden només, eh, sense la jornada d'avui ja només queden quatre jornades, molts equips ja només els hi queden quatre jornades, s'està acabant i, bueno, ja ho ja, ja veureu, eh, hi ha bastanta emoció en algunes categories, eh, que estan allò punt amunt, punt avall, dos amunt, dos avall, està, està com la Lliga Espanyola, eh? Està bastant, bastant emocionant. Cada setmana és una final. Sí, senyor, i per això estem aquí, per, sí, per fer sí. arribar aquesta emoció doncs, a les cases de la gent sí, que sí. està implicada d'una manera o d'altra. Hi ha que pràcticament no... ja veureu, estan sentenciades i ha ja d'això. Ara mateix, moviment, eh? Tenim bastant moviment a tots els camps. Començarem, com sempre, eh? Si et sembla, amb la categoria prebenjamí del grup 32. Somi ja tenim resultats definitius. En aquest cas, dos resultats definitius jugats aquest matí. Purreig 4, Navarcles 4 i el derbi entre la via i el Gironella s'ha saldat amb una victòria dels avianencs. Avià 3, Gironella 2. Ha estat en els instants finals, eh? Que quan el Gironella ha aconseguit perdó, quan l'Avià ha aconseguit aquesta, aquesta victòria anava en 3 a 1, ha estat 3, eh, 2, a 1, 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2 i 3 a 2 finalment, un gran partit el que s'ha viscut eh, al municipal de Fonts Per demà diumenge ens quedarà el vaganès veganès Manresa, el Manresa que és el tercer classificat que té 55 punts. Aquest partit serà a partir de les 12 del migdia, demà al migdia, i pel que fa a haver-hi Berga, queda passat el seu partit davant el Gimnàstic de Manresa, un Gimnàstic de Manresa que sisem 37 punts, i que aquest partit es passarà a jugar-se el proper dijous 5 d'abril a dos quarts de set de la tarda al Municipal de Berga. Pel que fa al Sant Salvador Cers, aquesta setmana doncs li toca descansar i la classificació provisional després d'aquesta jornada 26, el Súria en capçal amb 59 punts, aquesta classificació seguit del Joaneng amb 57 no està tot dit en aquesta categoria, ho veieu inclús pot lluitar el Manresa que està amb 55 punts tercer, el, els bergadans per agafar els bergadans, el baganès és cinquè amb 40, l'Aviès setè amb 31 el Porretges vuitè amb 30 el Gironella novent 24 i alberga 11è amb 20, el Sant Sabó de Cés continua una setmana A més penúltim però de moment tenim 3 eh, possibles candidats que són Súria, Joaneng i Manresa i la resta dels nostres, al millor en principi. en principi, hauria de ser el Beganès, que va començar a liderar en aquesta categoria. Eh? Ara, cada setmana, parlarem ja estiguin sabent aquestes lligues, de com s'han anat desenvolupant, perquè val la pena saber també quin ha estat el recorregut dels equips bergadans en, aquesta, en aquestes quimeres. Eh? Passem a Benjamí, tercera divisió, grup 19. Un resultat definitiu d'aquest matí. El Municipal Alfons Gonfaus, aviat 9 aviat nou Guardiolenca 0 doncs pues Déu-n'hi-do el resultat d'aquest partit eh? hores d'ara, hores d'ara s'està disputant a la devesa de Navàs, el líder està jugant el seu partit davant al Porreig i eh, poc més de mi minuts per arribar al final, el Navàs hem de dir que ha marcat fa molt poc el segon gol, anava en 1-0 per tant, el líder continuarà, líder sòlid una setmana més, si dic sòlid perquè l'avantatge és ja descomunal, i amb aquesta victòria d'avui probablement probablement puguin aconseguir el títol de Lliga. No està clar encara, depenent de què faci el veganès, però amb aquesta victòria ja gairebé la Navàs seria campió de Lliga, si no aquesta setmana el que ve, no està al caure. Poc més, com deien, de 20 minuts per al final del partit. Eh, Navàs 2, porreig 0. Per demà diumenge, la resta de partits a les 12 al municipal Josep Perres de Mignó, Uh, l'Avinyó-Gironella, l'Avinyó que és el dotzemt 26 punts, i mitja hora més tard el Sant Jordi de Cercs, es disputarà el Sant Salvador de Cercs, Vaganès, que recordem que és el segon classificat, recordem que és el segon classificat el, el Vaganès, i el Sant Salvador Cercs, en aquest cas, crec, crec, quan bueno, ho repassem ara, crec que és quart, eh? per tant un partit intens el que s'espera demà. Si el Vaganès fallés el títol ja seria pel Navàs, perquè la classificació està de la següent manera, Pep, el Navas és líder amb 75 punts, ha guanyat els 25 partits i em sembla que estan fent apostes si són capaços de guanyar els 30 partits. déu nhi eh? Quina temporada tan espectacular del Navas, la veritat, eh? Els Benjamins de la 3 Divisió, grup 19, són líders amb 75 punts. seguit el Beganès amb 60 i, com us dic, eh, si el Beganès punxa avui o inclús empata... El títol se'n va automàticament cap a Navàs, cap, a, cap, als nois, cap als nens del Navàs, els Benjamins del Navas. eh? Tercer, el Gimnàstic de Manresa, que també està fent una bona temporada, però no se ni de bon tros el dels el, el bergadans i, i, en aquest cas, el Navàs, el Begencs. El, el Sant Sabós és 4,56, Gironilla 5,51, Avià 31 i Porreig de Zem, 31, mala segona volta pel Porreig, que està, en quedaran moltíssimes i moltíssimes i està deixant molts i molts punts a tots els camps. Passem al, al Benjamí, el de la primera divisió, grup 6, eh? aquí continua l'ascensió del Porreig, està fent també una temporada esplèndida d'aquest equip, està jugant a la primera divisió, i de moment aquest matí ja tenim un resultat definitiu, que ha estat la victòria, de com dic del Porreig, 5! Gimnàstic de Manresa 1, Ahí és nada, Gimnàstic de Manresa 1, amalada el Gimnàstic de Manresa, el Porreig, i ja han endossat 5 gols, i pel que fa al Berga, doncs ha acabat fa molt poca estona al seu partit davant del Manresa i d'un resultat d'escàndol. Eh? Berga 2, Manresa 11 al porreig eh, perdó, Berga, que està en una dinàmica molt i molt negativa, que, pel que he pogut saber doncs, tenen dos jugadors lesionats i aquests dos dels jugadors legionats el que fa és que doncs, eh, bueno, són peça important de l'equip, i de moment ja us dic resultat d'avui, Bergaos a Manresa 11 a 10 unidó. A la classificació provisional, doncs el Mercantil, a la Mà de Ferro també em 75 punts, està a punt a punt de cariciar el títol, 25 partits guanyats també i, i, i abans parlarem del Benjamí el grup 19 que havien guanyat el Navas 25, però és que de la primera divisió el grup 6, que dos grups més un, ja ve un grup més amb un javer preferent i després hi havia ja el Barça. Uh, estem parlant que són 25 de 25, Déu-n'hi-do el mercantil, també. Segon gimnàs, el Manresa amb, Manres amb 68, tercer el Jàbec, que, que ja no hi té res a fer, això està entre el Manresa A i el mercantil, el Terrassa té 53 punts, els mateixos que el Júnior, i el Porreig, amb la victòria d'avui, atenció, suma 51 punts, per tant, en aquests moments seria tercer. Carambes! Perquè el Jàbec està empatant i el Terrassa també està empatant, tot just ha començat el partit, eh? Però el Porreig seria tercer, és un equipàs, és un equipàs i, a més a més, no només això, sinó que no, no, té, un, no té una estructura per estar en aquesta posició que està, eh? És, és un, estan formant un bloc molt maco els jugadors de la primera divisió de la, del grup 6 del Borreig. El Berga, doncs, és 9,35. Per això et deia, el ha, ha quedat totalment desinflat i despenjat de, dels, dels llocs que endavantés, eh? Des de fa 7-8 jornades, doncs, que no aixeca el cap. Vinga, la B, segona divisió, grup 7. Uh, tenim dos partits en joc uh, tots dos han començat a la mateixa hora dos quarts d'una, es juga el Sant Pedó Porreig, de moment al descans ja eh? Sant Pedó 0, Porreig 1 donant la sorpresa al Porreig uh, al municipal Josep Guardiola i a la zona esportiva municipal de Vic el Gironella s'enfronta al OAR Vic, també està a punt d'arribar el descans uh, aquest partit, Gironella OAR Vic per demà diumenge uh, el Verge es desplaça a Osona, també per jugar amb l'altre equip de Vic en aquest cas el Vic Riu 1, el Santa Eulàlia Eh? que és 6è, amb 41 punts, i això serà a partir de les 10, de demà de matí. Això serà a partir de les 10. Ara nosaltres estem pendents de diversos partits, eh? entre ells aquest Sant Pedó-Porreig, que aquí al final del programa podrem dir el resultat definitiu. Classificació provisional Pep, Gimnàstic de Manresa, 73 punts, seguit de l'Igualada, amb 54. El tercer, el Sant Pedó, amb 47. Porreig, 8 40. Berga, 9è, amb 38, el Gironella, que va tornar doncs, a perdre la setmana passada, va de cap a caiguda, altra vegada. Ja és penúltim, amb 19 punts. Un Gironella que va estar... Uh, les 7-8 primeres jornades i 10 inclús, uh -huh. entre la segona i la tercera posició ha baixat a la dinovena posició Déu-n'hi-do, eh? Perdó, a la catorzena posició, bueno, és el penúltim en aquest cas, però déu nhi eh? Déu-n'hi-do, déu, déu, déu eh? Futbol, aquestes dinàmiques, vegades, no els entens eh? allò que dius, eh, no t'expliques com el Barça va poder perdre amb el locomotiv el dijous, a uh -huh. l'últim quart doncs això tampoc ho entens eh, Bé, el Barça porta quatre partits, crec perdent a l'últim quart, no? O sigui, fent, sí. fent misèria a l'últim quart. Bueno, i el gernella senyor també es troba el mateix, però a l'inversa, eh? va sí, estar... Va, mm... al revés, exacte. Sí, va estar... Això, això està molt bé, eh? Perquè uns en positiu... És millor en positiu, és o sigui, millor tot el partit de l'últim quart gollar. Però, clar, no sé, deus quedar col·lapsat, no? I a l'altre al revés, es deu il·luminar. No sé, és, eh, jo que he jugat a futbol i a bàsquet, eh, eh, ha passat aquestes coses, a vegades, eh? O sigui, tu ja saps que la dinàmica ah, sí. que, que, que et ve darrere... Si, tu, si, estàs, si estàs guanyant i t'encantes la dinàmica que ve darrer és molt més positiu que la davant i llavors el pilota et els dits o els peus. Sí. <laughs> et, crema, et crema un dels dos llocs segons l'esport que facis. Sí, senyor. Vinga, passem al futbolons, a Pep. Categoria okay, infantil, segona divisió, grup 34. Municipal de Berga, des de la 1 s'està jugant al Berga Callus, pendents estarem d'aquest partit, el Callus, que és 12, amb 15 punts, i per demà, diumenge, a partir de dos quarts de 12, al Municipal de Porreig, els locals, els porreixencs, s'enfrontaran al Fruitosen, que 6M45 i tancarà la jornada a l'Avià, que jugarà dilluns, en aquest cas dilluns, ja fem com la primera divisió, i eh? ja allarguem tot cap de setmana un dia més, a tres quarts de 7 de la tarda, a casa, davant l'Avinyó, una vinyó que és de Z, amb 25 Punt. i pel que fa Gironailla aquesta setmana, doncs, descansa degut a el partit que li toca és a la Barcless, eh? la Barcless és un dels equips retirats d'aquesta categoria infantil. Pro... Classificació provisional. Girona Berga, primer en 69 punts, atenció. 23 de guanyats, cap d'empatat i un de perdut. 141 gols a favor i només 14 en contra. Éu ni dò, eh? 100% sí, de gols a favor impressionant. Eh, per això t'estic dient, eh, hem de seguir aquest que s'està jugant, ja ho veuràs, ja veuràs, eh? Ara ha començat a la una, o sigui, d'aquí, quan acabem un programa, tindrem la primera part, al tanto, a l'endossada de gols que li poden caure el callús només en una part, perquè el Berga, eh, a les primeres parts, fa el 97% dels gols de, de, que, que fa en no tot el campionat. Carai, molt bé, Berga, o sigui, quines estadístiques portes, eh? eh? A l'igual, a l'igual, li una mitja dotzena de gols a la primera part, i a la segona, bueno, avui potser és al revés, però potser aquest 3%, però el 97% dels gols del Berge els fa en els primers 45 minuts, eh? déu nhi -do, doncs déu -do. estarem pendents, com sí, dius? Sí, per això dic, eh, podrem donar el resultat, almenys de la primera part, segurament, abans d'acabar el programa. Com dèiem, doncs, eh, el Berge és primer, segons són amb 61 punts, eh, encara pot lluitar, però el Berga està acariciant aquest títol, tercer l'Avial amb 61 també, l'Avial que fa és lluitar per segona posició i difícil ho té per la victòria, perquè el Berge és molt difícil lluitar contra un equip que ho ha guanyat tot, eh? i el Gironella és quart amb 50, metres el porreig és vuitè eh, eh, amb 33. Categoria cadet, eh, Pep, segona divisió de grup, grup 24, en joc des de les 12, aviar Callús, de moment ja tenim resultat provisional, l'Avià eh, també és un altre que fa els gols, eh, el 70% en aquest cas, a la primera part, escolta bé, aviar 6, Callús 1, els eh, inicis de la segona part, <laughs> aviar 6, Callús 1. Es continua... Aquí també veus que es continua complint l'estadística, eh? Fa els gols el, el 70% a la primera part. Aviar 6, Callus, eh, carai, Callus es, 1. Carai, és de Callus, eh? Entre Aviar i sí, i Berga. <ríe> sí, va, pobres, va. eh? Sí. A punt d'arribar-se al descans doncs, del Gerorell, a Sallent, també. Aquí no tenim resultat encara. El Sallent, que és 362 punts. No ho hem dit. El Callus és quart. Mira si té mèrit, allò de l'Aviar. El Callus és quart amb 52, eh? Molt bé. Mira si té mèrit l'Aviar, que n'hi ha endossat mitja dotzena, ja. I el porreig Cardona que també s'està disputant en doncs, aquests moments el Cardona, doncs, que és l'últim classificat de tots aquests partits, estarem molt pendents classificació provisional, com et deia, l'Avià, 70 punts 23 de guanyats, un empatat un de perdut, i atenció, abans dit 140 no? 180 gols a favor, i només 27 en contra, I jo dic que aquestes estadístiques ara, eh? dic que aquests números ara que s'està acabant la lliga perquè és que són números d'infart eh? 180 gols a favor és una mitjana més, més comptant per partit, sí, sí. de, de 26 jornades que es porten, és impressionant, eh? Sí, sí. eh és un equipàs, també, segura, eh, no en tenim cap dubte que pujarà l'Avià. Segon, Gironella, 66 punts, tercer, Sallent, amb 62, i el Porreig és 13, è amb 19. I ens queden el juvenil, segona divisió, grup, 23, a dos quarts de sis d'aquesta tarda, municipal, la Balconada, l'últim classificat al Balconada, s'enfronta el Porreig... Això serà aquesta tarda i ara mateix en joc, eh, primera part, aquest me l'he saltat, em sap greu, el Municipal de Les Corts, minorista Sagrada Esportiva, que és el líder, rep el Sant Salvador de Cers, que en aquest cas és el quart classificat, i a la tarda el derbi al Municipal de Gironella, derbi interessant entre el Gironella i l'Avià, l'Avià que és el segon classificat i el l'Avià que és el tercer Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do Perdó, l'Avià que és el sisè Hi ha un pique molt important ja ho veuràs, perquè l'Avià estarà molt pendent del partit que està jugant al minorís segona fons no esportiva, igual que nosaltres Aquests 5 minuts últims dels programes <laughs> l'intentarem deixar perquè el minorís és el líder amb 49 punts, però és que l'Avià segon amb 48 igual que el Joaneng aquí sí que hi ha el foc, el, la cart per vendre el Gironilla 6è amb 38 i el Porres de Zem, ja no tenen res a fer, evidentment, igual que el Sant Salvador, que és 13è amb 9. I les noies, doncs ja saps que fan un torneig, en aquest cas el Infantil Cadet fa un torneig, ja ha la categoria, va cada quarta, recordem, ja ha acabat la seva lliga, té aquesta categoria, i fan un torneig, doncs, i aquest torneig és de 4 jornades, eh, es disputa ja la penúltima demà, no, la van penúltima, perdó, de 6 jornades, ho direm bé, Eh, entre Alfons Santa, Fatjó i el Masnou, aquest partit serà demà, eh, avui, a dos quarts dues, avui i el Vilenòbil i el joltru Porreig serà demà a dos quarts d'onze. La classificació, el Fons Santa i el Porreig són se... líders amb 7 punts, el Mas nou 3 i el Vilenòbil i el joltru zero bé. és un torneig per parlar de les noies eh, algú, però és un torneig que... complementari a la lliga perquè acabin doncs, juntament amb totes les doncs pues d'unidor, -do, eh? bon... una bona temporada per les noies, sí, quartes les a la classificació sí, quartes en aquesta classificació Regular, sí, sí, sí, sí, sí. i ara eh, uh -huh. també amb un bon dues sí. segones no? una lliga que es va complicar eh, al començament perquè no, no, no per ella, sinó que molts equips es van retirar d'aquesta competició Això també estaria uh -huh. bé que ho investiguessin què passa que tants equips es retirin un cop a començar les tres jornades no sabem si és per falta de, de competició compromís dels jugadors, que també podria ser segons es van dir el, el, el club el porreig, falta de compromís d'alguns jugadors d'alguns equips, o a vegades també eh, no només falta de compromís, sinó que a vegades no, no poder complir, perquè no pots Clar. no perquè no vols, sinó perquè no pots Doncs pues molt bé, Albert, ens falten res pocs segons per arribar a dos quarts de dues. L'hem clavat, eh? Agafem ràpidament I quedem amb, aquests, quedem amb aquests, que són els que hem de, de... seguirem eh? el aquests que estan en joc, sobretot els més interessants, eh? els que s'estan jugant el títol. Molt bé, doncs fins ara mateix us deixem amb la publicitat i continuem amb futbol, però futbol sènior fins ara. la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport. El és una forma de viure. El que fa l'esport és ajudar-te a superar qualsevol obstacle. El que cosa és donar el primer pas. Fent esport sempre hi guanyes. Pensa't una medalla. Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat. Diputació de Barcelona. A Can Saladeria hi podràs trobar excel·lents productes en embotits, carns, llagums cuits, queviures i plats preparats. Que has pensat en comprar una Thermomix per tenir més comoditat a casa teva? Doncs a Can Saladeria també la trobaràs. Perquè Can Saladeria Ovea t'ofereix un dels millors electrodomèstics dels últims temps, la Thermomix. T'esperem el que té llumada...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 Vinga, va, estem a la recta final, eh? Falten 28 minuts, eh? per acabar el programa. Anem a repassar la nostra agenda de futbol i començarem, com sempre, per l'agenda de les noies. Futbol femení, segona divisa femenina, grup 2. Estem a la 26a jornada, major Futbol Club, F87. Uh, estem a uh, jugar aquest partit, eh? el camp municipal de Montmajor i l'àrbitre iria Pujol-Culell és líder Sant Cugat Esport Futbol Club B amb 65 punts, segon és Mirasol Bacó Unió, un club de futbol amb 62, mentre que el Camp de Club de Futbol és el tercer amb 58, el Nàstic de Manresa el trobem a la setena posició. Uh, els, els tres equips del la Baix, els trobem tots junts, 16, 7, 8 i 9. Bé, 7è, uh, gimnàstic de Manresa 36 punts, Castellnou Unió Esportiva, 8è amb 32 i Vilomara club de futbol és 9è amb 30 punts mentre que el Montmajor Futbol Club és la 11a posició amb 27 punts de 24 partits jugats, n'ha guanyat 8 n'ha empatat 3, n'ha perdut 13 42 gols a favor per 64 en contra, mentre que 87 marxa la quarta posició amb 47 punts, 20 de diferència amb un partit més, això sí n'ha guanyat 14, n'ha empatat 5, n'ha perdut i sí, 75 a favor per 34 en contra, ja ho sabeu, eh? 11 contra 4, 27 punts contra 47, el que seria el mateix Montmajor Futbol Club EFU, 87, agona el camp municipal de Montmajor i serà demà a partir de les 4 de la tarda. I pel fa la primera divisa femenina, grup 3, estem a la 28a jornada, Predenc futbol club Manlleu, agrupació esportiva club, al camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Enric Casa es dona 10, és líder encara al puntenc club esportiu amb 71 punts, segon Vic Riu primer refa futbol club amb 66 i el tercer Vall d'enbas club de futbol que marxa a la tercera posició amb 58 punts. Mentre que el Predenc Futbol Club el trobem a la sisena posició, una gran temporada, les noies del Predenc, amb 52 punts de 26 partits jugats, amb un partit menys eh? a 6 punts de diferència del tercer i un partit menys n'ha guanyat 16, n'han empatat 4 i n han perdut 6, 84 gols a favor per 42 a contra, mentre que el Manlleu Europació Esportiva Club és setè, un lloc per sota del Predenc, amb 48 punts a 4 de diferència, eh? i amb un partit més de 27, doncs n'ha guanyat 15, n'ha empatat 3, n'ha perdut 9. 60 gols a favor per 48 en contra. Doncs, eh, Predenc Manlleu, eh, 6è contra 7è, 52 contra 48 punts. Un partidàs eh, al municipal Prats de Lluçanès serà demà a partir de les 4 de la tarda. Eh, anem a la quarta catalana, que es va acabar ja les, les, uh, la temporada, eh? uh, la quarta catalana, el grup 4, es va acabar la 26ena jornada, el líder va acabar, doncs, Sant Julià de Vilatorta, club de futbol, amb 65 punts, el Viladrau Futbol Club va ser segon amb 64, i el Riu de Pèl club de futbol, amb 51, va ser el tercer, Déu-n'hi-do, eh? Uh, Trobem-ho, uh, va acabar, sisè, amb 43 punts, i el Predenc Futbol Club B va acabar amb 30 punts a la novena posició. metres pel que fa, doncs, la quarta catalana grup U Va acabar també la 26a jornada, lògicament, va acabar líder al final, déu nhi eh? Fins a l'última jornada no es va canviar el líder, va agafar el líder a l'Avià Unió Esportiva, bé, des de la primera jornada, i precisament a l'última, li va prendre Sant Salvador de Cercs amb 59 punts, els mateixos que hi havia, però co-líder, acaba segona posició. Sallent va acabar tercer, Sallent B va acabar tercer amb 58, el Calders Club de Futbol va acabar quart amb 47, Montmajor Futbol Club Cinquè, una gran temporada dels de major 46. La mateixa que el Caceres Club de Futbol, que va quedar sisè amb 36 punts. El Puigcerdà Club de Futbol va ser setè amb 35. El Súria Club Esportiu B va ser vuitè amb 33. El Sant Llorenç de Morunys va ser 9 nobè amb 31. El Monistrolec agrupació deportiva, va acabar a la desena posició amb 30 punts. El Porreix Club Esportiu B va acabar a la onzena posició amb 25. El Navarcles Club de Futbol... Navarcles Club de futbol va acabar a la dotzena posició en 24 el vilar de Club esportiu va acabar amb 22 punts a la tretzena posició i el Valls de Torroella Club de Futbol va ser el cuè el 14zè amb 16 punts però si sí, ells ellss eh, elgi ha obert una porta en aquesta quarta catalana és la porta de la Copa Bages Berguedà eh? es farà la estan en tres grups eh, dividits, en el tercer grup són quatre equips del Bages en parlarem en cas de, la, de diferents doncs, eliminatòries de moment parlarem doncs, del grup 1 i del grup 2 que hi han equips bergadans eh, com dèiem estan en la primera jornada d'aquesta copa Bages-Bergadà parlarem del grup 1 Aquí tenim dos, eh, dos equips del Berguedà, un és el Montmajor Futbol Club i el Castellnou Unió Esportiva, el camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Pedro Blanco Moreno. Eh, doncs el Montmajor Futbol Club, eh, repassem una mica, eh, estava jugant en quarta, la quarta catalana grup 1, va acabar la cinquena posició amb 46 punts, mentre que el Castellnou Unió Esportiva, el rival, eh, no el coneixem gaire, però tenim dades perquè jugava a les, en el grup 2 de la quarta catalana, i va acabar a la sisena posició, eh? un cinquè i l'altre sisè. Uh, el Castellnou va fer 47 punts, mentre que el Montmagí va fer 46 amb els mateixos partits jugats, eh? el bon major en va guanyar 14, em va empatar quatre i em va perdre 8, mentre que el Castellnous doncs, en va perdre un menys per empatar-lo un mes eh? de diferència amb el major, un bon partit. Eh? Un partit molt equilibrat el que es verà amb un major serà avui a partir de les 4 de la tarda es vaà amb un major futbol club Castellnou, Unió Esportiva. Sí, sí, i al mateix ens trobem doncs, amb el Sant Salvador, el club de futbol, Callus Club de Futbol, també el Callús Club de Futbol, un representant de, del grup 2 d'aquesta mateixa categoria, de la quarta catalana, doncs, que s'enfrontaran doncs, eh, demà, en aquest cas. El eh, camp municipal de Sant Jordi de Cercs, l'àrbitre serà Lluís Ballonga Xavé, Tenim que el Sant Santsdor de Cer Club de Futbol va acabar líder amb 59 punts. Eh? I mentre que el Callús Club de Futbol, és doncs, un rival fàcil, eh? aparentment eh? estava a acabar a la onzena posició amb 25, a eh? onzena posició amb 25 punts doncs tenim que... aquest partit també està servit, un partit que pensem que el Sant Salvador de Cercs, a menys aquí a casa, entrarà endavant i igual que esperem doncs a la tornada. No és tan difícil potser el rival, però suposo que els més difícils se'ls anirà trobant pel camí. De moment, aquest Sant Salvador de Cercs Club de Futbol Callius Club de Futbol demà a partir de les 4 a Municipal Sant Jordi de Cercs. I la quarta catalana, com a baix és Berguedà, estem ara en el grup 2, també la primera jornada. Joanenc, Futbol Club B, l'Avià Unió Esportiva B, el camp municipal Sant Joan de Vilatorrada i l'àrbitre Cristian Martínez d'Amea. Aquest partit, doncs, el Joanenc, eh, l'Avià va acabar a la segona posició, l'Avià Unió Esportiva B, amb 59 punts, mentre que el Joanenc, Futbol Club B, va acabar a la setena posició, també del mateix grup que els anteriors, eh, el grup 2 de la quarta catalana. Joaneng va acabar amb 39 punts, 7è, l'Avià segon amb 59, 20 punts de diferència. Veurem doncs, ara l'equilibri de les dues de les dues categories com funciona, Joanenc, eh? Joaneng Club B Avià, Unió Esportiva B. El partit és per demà al Municipal Sant Joan de Vila Torrada, partir de les 6 de la tarda. Vinga, va, tercera catalana, grup 7, trentena jornada. Aquí encara s'estan jugant els torrons, molts equips del Berguedà, Fruitoseng, Futbol Club, Gironella, Club de Futbol Atlètic, Bé, el camp municipal de Sant Fruitós del Bages, i l'àrbitre Marc Perelló, Campanya... Uh, marxa doncs tenim una categoria que en aquesta classificació, perdó, marxa Cardona Club de Futbol amb 38 punts de Z el Navàs Club Esportiu marxa a la quinzena posició amb 32, el Margranit Club Esportiu és setzè amb 29 i l'artès Futbol Club és 17 amb 24, metres que el Frutusenc Futbol Club el rival del Gironella, doncs marxa amb 43 punts a la sisena posició i el Gironella Club de Futbol Atlètic B doncs marxa amb 19 punts a la posició número 18 de 29 partit jugadors n ha guanyat 4, n'ha empatat 7 n ha perdut, eh, perdut 19 vuit, 17 gols a favor, per 68 en contra. Bueno, un partit que, aparentment fàcil pels manresens, el Fruitozeny, eh, que marxa la 6 posició, com dèiem, 6è contra 18è, 43 contra 19 punts, això es podrà veure a camp municipal de Sant Fruitós de la Bages, avui a partir de les 5 de la tarda. Un altres el Súria Club Esportiu, Porreig Club Esportiu, al camp municipal d'Esports de Súria i l'àrbitre Didac Martínez Mengual. El Súria Club Esportiu que marxa a la 8 posició amb 39 punts, de 29 partits jugats ha guanyat 11, en han empatat 6, n'ha perdut 12, 48 balls a favor per 48 en contra, mentre que el Porreig Club Esportiu marxa a la cinquena posició, 3 llocs per sobre, amb 46 punts doncs, uh, uh, de 29 partits jugats n'ha guanyat 13, n'ha empatat 7, n'ha perdut 9 52 gols a favor per 41 en contra eh? uh, 8 contra 5 eh? 39 contra 46 punts aquest partit el podreu veure demà al Municipal d'Esports de Súria a partir de les 4 de la tarda un altre doncs és l'Ulbán Club Esportiu i la Pirenaica Futbol Club al camp municipal d'Ulbán i l'àrbitre Abel Sánchez Martínez al Club Esportiu que marxa a la 14a posició, 32 punts de 29 partits jugats, n ha guanyat 8, ha empatat 8, ha perdut 13, 37 gols a favor per 58 en contra. Mentre es que la Pirinaica Futbol Club marxa a la 11a posició, 3 llocs per sobre, 35 punts també, 3 punts per sobre, 29 partits jugats també els mateixos que l'Urban, ha guanyat 10, n ha empatat 5, n ha perdut 14, 45 gols a favor per 59 en contra. 14 contra 11 32 punts contra 35. Això es veurà al Camp Municipal d'Urban serà demà a partir de les, de les 4 de la tarda i a l'últim cromo per tancar aquesta categoria ja fem Pam gimnàstic de Manresa club, Berga club esportiu al camp, gimnàstic Park i l'àrbitre Marcos Maroñas Bravo uh, <coughs> perdó és líder al Berga, club esportiu segon, el Mata de Pere 3 punts, eh? 66 punts el tercer cantri és Can Trias Deportiva amb 58, hi ha ja, un lloc més, més baixet el Sampador Club de Futbol amb 49 punts és el quart i el gimnàstic de Manresa Club el trobem 7 amb 41 punts de 29 partits jugats ha guanyat 12, n'ha empatat 5 ha perdut 12, 55 gols a favor per 54 en contra mentre que el líder al Berga Club Esportiu porta 69 punts de 29 partits jugats n'ha guanyat 21, n'ha empatat 6 i n'ha perdut 2, 64 gols a favor per 31, en contra els últims 5 partits són 5 victòries eh? tenim un partit, un partidàs a Manresa, el Gimnàstic Parc 7 contra primer, 41 contra 69 punts, Gimnàstic Manresa Club, Berga Club Esportiu el podeu veure al Gimnàstic Park demà a partir de les 5 de la tarda Tercera catalana, grup 5, estem a la trentena jornada, doncs Roda de Ter, club esportiu, predenc futbol club, el camp municipal Roda de Ter i l'àrbitre David Rodríguez Marín és líder al Roda de Ter, club esportiu, amb 60 punts, segons el Fulgaroles, club de futbol, amb 57, tercer Sant Vicenç de Turelló, Unió Esportiva, amb 56, l'Avinyó el trobem, doncs, a la novena posició, amb... 38. El Rodater, com deia, més líder amb 60 punts, de 29 partits jugats ha guanyat 18, n'ha empatat 6, n'ha perdut 5, 67 gols a favor per 30 en contra, mentre que el Paradenc Futbol Club és quart, molt bona temporada pels dels Prats de Lluçanés, amb 45 punts, de 29 partits jugats n'ha guanyat 13, n'ha empatat 6, n'ha perdut 10, 53 gols a favor per 38 en contra primer contra quart, 60 contra 45 punts al camp municipal Roda de Ter avui a partir de dos quarts de cinc Roda de Ter, club esportiu, Pradenc Futbol Club Segona Catalana, grup 4 estem a la trentena jornada Sant Quirze del Vallès Futbol Club Gironella, el club de futbol atlètic al camp municipal Sant Quirze del Vallès el número 1, eh? i l'àrbitre el Cecília Muñoz Di Giovambatis. Déu-n'hi-do, eh? Doncs ho tenim tot amunt eh? per desplaçar-nos fins al tercer classificat, que és la Sant Quirze del Vallès. El líder és el Ripollat Club de Futbol, amb 55 punts. El Canadà Futbol Club és segon, amb 50. <coughs> Sant Quirze, com deia, és tercer, amb 49. El Sellient Club Esportiu marxa a la vuitena posició, amb 41 punts. I el Joanec Futbol Club està a la dixetena posició, amb 26. Qui, <coughs> qui, Ai, barat, estem perdut la veu, eh. Chan. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. no, no passa res, eh. Ja la recuperarem la setmana vinent. Um, doncs això, ara ja m'he perdut eh? Sant Quirze del Vallès, futbol club eh? estàvem que marxa la tercera posició ara estem agafant el fil, 49 punts de 29 partits jugats n'ha guanyat 13 n'ha empatat 10, n'ha perdut 6 43 gols a favor per 34 en contra, tenim un altre capi cap i, eh? i el Jornet Club de Futbol Atlètic que marxa a la dotzena posició amb 35, Déu n'hi do la recuperació eh? d'aquest aquí del Jornet Club de Futbol Atlètic que marxen 35 punts, eh?, 14, 14 punts, però, del seu rival d'avui, però que, bueno, eh, no tenim res difícil nosaltres, eh?, vull dir, anem allà i vam guanyar el líder, podem guanyar el tercer tranquil·lament, no?, de 29 partits jugats, anar tranquil·lament no, s'ha de córrer s'ha de lluitar, eh?, però... També podem guanyar, què, carai? Uh, n'ha guanyat nou, n'ha empatat 8, n'ha perdut 12. 29 els a favor per 36 en contra. Nos doncs, com dèiem, tercer contra 12, 49 punts contra 35. Sant quirze del Vallès Futbol Club Giro, un alloclub de futbol atlètic al camp municipal Sant Quirze del Vallès. Serà avui a partir d'un quart de 6. I ara ja l'últim cromo. Plast, eh? Enganxarem l'últim cromo. De... Tancarem ja... És l'últim cromo de tots, eh? De tots ja, de tota la gent, eh? Ja ho hem dit tot, pràcticament. Nosaltres ho hem dit tot. Enganxarem aquest últim cromo. Eh? Que no se'ns enganxi tort, mirarem. Sempre, sempre ens passa el mateix, eh? Quan, quan portem una mica el programa bé, després sempre hi ha un cromo que, clar, que ets queda allà... És, que és dena ara I després, després comences a treure una altra vegada per tornar a enganxar bé, però encara és pitjor perquè... Val més el tort, eh? Val més deixar el tort del cromo, perquè si no després esparrecàs l'àlbum, al darrere hi tens el, el, el cromo del Messi, eh? I dius, hòstia, ara esparregat el cromo del Messi. I, eh, vull dir que val més deixar-lo, eh? Si s'enganxa tort. Va, anem a parella. Eh? Andorra Futbol Club Aviar Unió Esportiva al Camp, Camps de la Borda Mateu. <ríe> Déu-n'hi-do, eh? Avui, precisament, hi vaig a Andorra, eh? Passaré per allà, a partir de les 4. Jo a les 4 encara seré aquí fent el programa, poder... <ríe> Albert, hem d'acabar d'hora avui, eh? L'àrbitre Gerard Bruy a Serete. Els tenim que és una classificació que està comandant ara el Vilassà de Mar Unió Esportiva amb 52 punts. És líder, déu nhi és que aquesta classificació, ara és líder un, ara és líder l'altre, ara després aquell, ara després l'altre, sembla que es foten unes pinyes aquí eh, dalt, que és demà, sí, eh? El Sants Unió Esportiva, per exemple, és segon, que el Manresa no pot fallar amb el Sants, eh? El partit que juga aquest cap de setmana, eh? Us podria dir, ja està, potser el dia i tot, eh? Uh, uh, sí, home, sí. Uh, això serà demà a partir de dos quarts d'una. Demà a partir de dos quarts d'una i més, més, més en directe, eh? El Manresa-Sants, el podeu veure en directe per les teles d'aquestes locals, eh? Un bon partit, eh? El Manresa, que és cinquè, contra el segon, que és el Sants. El Manresa té 48 punts i el Sants en té 49, eh? déu nhi eh? Què voleu més? Doncs al migdia podeu veure futbol... Uh, Manresco, Déu, Manresco, Esportiu Sants, Unió Esportiva. Però ara ens anem a l'Andorra Futbol Club uh, Vià Unió Esportiva Tenim que l'Andorra 6è 44 punts I la Vià Unió Esportiva és de amb 42 punts En una posició més delicada es troba la Vià Que després de 6 jornades sense guanyar No té confirmada la permanència O més quan és possible que baixi Més d'un equip català de segona B els bergadans juguen aquesta tarda a Andorra a partir de les 4 de la tarda. El tècnic Oliver Vallabriga ha comentat que ens falta guanyar un partit per assegurar pràcticament la salvació. Seria una llàstima que ens compliquéssim la vida després de la temporada, jo diria de la supertemporada que hem fet, bueno, una gran temporada i, i millorable, millorable la temporada que ve, però és una plaça difícil. Som Baixa, Pol pintor i Gigi per sanció i Peque per lesió. Doncs ja sabeu, eh? Andorra 6è, aviar un esportiva de Zè, 44 punts contra 42 aquí, ens vam fotre. Aviam si nosaltres els podem fotre allà, eh? encara que sigui una miqueta. Aquest partit el podreu veure, com dèiem, avui, al Camps de Labor de Mateu, a Andorra, a partir de les 4 de la tarda. Uah! Bam, estem a l'última curva, a veure. sí, alguns sí, a veure, eh, també hem d'estar als últims instants dels partits perquè encara no tenim els resultats finals, per tant, no, potser no tindrem temps de dir-ho, eh? segurament que serà el moment que acabem nosaltres el programa, és el que he dit tu, d'últim cromo, eh, pues, eh si potser... Sempre se'ns enganxa tort, eh? Sí, potser passar així, eh? Madre mía, bueno. Bueno, doncs, eh, res, dit això, el que hem de fer parlades. parlar del motor, evidentment, i en aquest moment de començar, doncs jo començaria parlant del rally d'Argentina de la setmana passada, el que va passar a Argentina eh, sorpresa majúscula, sí i no eh semisorpresa, Hayden Padon el pilot de Hyundai va aconseguir la victòria, no el pilot de Hyundai el tercer pilot de l'equip Hyundai, ni el primer ni el segon el tercer pilot de l'equip Hyundai merescudament va guanyar aquest rally d'Argentina per davant de Sebastià Nogé i d'Andreas Mikkelsen mentre que Dani Sordo va ser quart un rally doncs, que jo catalogaria mm, que estem vivint un Mundial que serà estic Ja tinc ganes de parlar molt el Jordi d'aquí al final de la temporada, molt bé, molt bé. que sempre ens ve a visitar. Sí, senyor. Eh? El parèntesis que fan ells del Mundial. Eh? És, ja, és, és un premia. Eh? Estan de... treballant molt, estan treballant moltíssim el cotxe del 2017. Aquesta setmana ha estat fent test Volkswagen aquí a Nissa. Nice, eh? Estan treballant moltíssim ja amb el cotxe 2017. Un cotxe... Eh? Vull parlar sí. del Mundial de l'any que ve, perquè és un Mundial que ens recordarà els mítics grup B de l'any 1986. Eh? Seria com un cosí, eh? que ens ve a veure aquí, tot sovint una Jordi. Eh? Sí. Eh? Vine, sí, sí, vine. no no posa mai pegues i la veritat és que sempre que és una espècie de Josep Maria Membrada, no? Sí, senhor, sí sí sí no, molt, molt bona gent, eh? molt bona no, gent. Ens mai, no ens diu mai, que no, no tren mai un no proper resposta. Sí, senhor. Eh, com altres, eh? bueno, jo el que que cobriga <coughs> ràpids <relli>, doncs de <coughs> infernal. No perquè estem vivint un Mundial eh, moltíssimes crítiques per part de Sebastià Oger, el fet d'haver d'obrir pista està perdent moltíssim temps eh? aquest ratll d'Argentina possiblement no el va guanyar doncs, pel fet d'obrir pista, però l'últim dia aquesta, no, aquesta teoria se li va venir ball eh? l'últim dia perquè no sortia primer i ni segon i se li va venir ball eh... vols un obert? <laughs> no Hendrik Scharimati i la Bala va abandonar el dissabte amb un espectacular accident que supose l'ha vist per televisió mil de vegades. Eh, hem han dit que no va ser culpa seva, sinó que l'amortiguador, doncs, en el moment de amb una roca que hi havia a la carretera, una roca de, de la mateixa carretera, no una roca allò de superfície, sinó que una roca ja implantada a la carretera, va trencar l'amortiguador i va sortir per sobre el capó, com puc veure, i va donar vàries voltes de campana, amb un accident realment espectacular. Terry Renault també va tenir problemes, tot i que no interfíem la victòria i Jan-Ematy la Bala ja tenia la victòria i aquí sí que va deixar cami llliure. Un cami llliure que vull de la etapa, la tercera última etapa Pep, una tercera etapa que el Hayden Padon sortia davant amb 30 segons sobre Sebastiano Gem, 3 trams, Sebastiano Gem, 2 trams, li va retallar 28 segons, Madre i tot feia pensar evidentment doncs que <ríe> s'emportaria la victòria, però res, una última prova espectacular, ho va donar tot el Hayden Padon, una última prova realment espectacular, i li va treure 14 segons, que gairebé Sebastiano Gem, 11, 11 que finalment van ser 14 el total 11 segons, ni més ni menys que el campió del món en un tram de power on s'hi juguen els punts com es aquesta... reivindica, eh? paio... estàs reivindicant fort el, sí, el païdor sí, sí, sí. el mateix, hem de dir doncs, que aquest últim tram va ser catapultat per un doblet de Hyundai, eh? ja que Dani Sorda va sumar dos punts, va ser segon classificat mentre que hoje em va sumar un, doncs com a dic, a la un sordo que també si no hagués tingut els problemes del dissabte que va tenir amb el pedal de l'accelerador, sí. <laughs> uh, probablement que s'està pogut lluitar per la victòria, això ens demostra que el Hyundai, aquest nou Hyundai d'aquest any, està funcionant molt bé, però també ens pot demostrar que vols vagin a estar descuidant una mica aquest cotxe i s'està centrant molt en el de l'any que ve perquè vols Volsbaixen i Citroen estan treballant moltíssim amb el cotxe l'any que ve, cosa que no sabem res de Hyundai, la veritat. Sí, que estan fent de cara a, a l'any que ve, però bueno... <ríe> no, que no hi pensen pas, podent no... Potser no, només pensen en aquest any, el tenen molt ensegat perquè Citroen oh, no, no corre aquest any per evolucionar un cotxe per l'any que ve. I Volsbaixen el que està fent és treballar amb dos fronts, Hyundai en principi, de moment, el que sabem que aquest any està lluitant de valent, però de cara l'any que ve no. Dic al Mundial de Pilots, en capçala, Sebastiano Jim, 96 punts. Hayden Heidenpadon, amb 57, que ha pujat a la segona posició, Matzos, Vesquester, 152, Mikkelsen, 148 i Sordo, cinquè, amb 44. A la pròxima prova, el ratll de Portugal, a cap de setmana del 20 de maig, un ratll que també es dóna bastant i bastant bé eh, als pilots de, de Hyundai. L'any passat, Dani Sordo també va estar a punt de guanyar aquest ratll, a punt eh, als dos primeres etapes, no va ser per un petit accident però un rally doncs que promet eh? promet una bona lluita entre vols Volkswagen i Hyundai Són, eh... jo pensava que seria molt més descafeinat i està sent un bon mundial molt bé. de MotoGP anem a parlar de motociclisme el gran premi de Jerez també hi va haver moltíssimes coses eh? i em diràs per què parlo d'això doncs perquè la setmana passada no hi érem i hi ha hagut tot això i a més a més ha estat molt interessant diem que amb Moto3 la victòria va ser per Brad Binder amb la KTM una victòria espectacular Pep, sortia últim Després d'una sanció al dissabte, sortia últim i va acabar guanyant la prova. Sortia últim i va acabar guanyant la prova i a més a més amb una diferència de dos segons quasi bé. Realment espectacular el Brad Binder el que va fer, no espècie amb el Márquez fa tres I, temporades. Qui, amb qui és això? El Brad Binder, eh? Yeah. Un alemany que a més a més és el líder del Mundial. Supons, Skinder, Segui... supons. <laughs> segons que s'ha llegava va ser Nicolo Gerard amb una KTM, tercer Francesco Vagnania amb, amb, amb, amb una mandària Eh, això és una moto, no és una mandarina. Una <laughs> la moto, encara que t'assembli. I 18è, Albert Arenas. Eh, el Mundial la capçala Ho Brad Binder, amb, amb punts. Jorge Navarro, segon, amb 62. I Román Fanatis, tercer, amb Hem de dir, aquí esperem, als pròxims anys, que hi pugui haver el Gerard Riu. Eh, el pilot de Cacerres. El Gerard Riu, a veure... El, el, aquest any li hem seguint encara Està treballant, està treballant en això. Eh? Sí, hi si haem el podem veure en els pròxims anys. Amb Moto2 la Victòria va ser per Sam Lowes, que a més és el líder del mundial, seguit de Jonas Folger, tercer Aleix Rins, novell Luis Salom i tretze Isaac Viñales amb aquesta victòria, com que dic, Lowes és líder amb 72 punts, segon Rins amb 62 i tercer Johann Zarco amb 56 i en Moto GP amigo, amigo, amigo, amb Moto GP victòria de Valentino Rossi després d'una terrenitat sense aconseguir una victòria Valentino Rossi va aconseguir guanyar el gran premi de Jerez amb total autoritat molt bé, sí senyor va donar un cop de punts sobre la taula les viejos roqueras nunca moren yeah, yeah. Eh? no sabem sé si Jorge Lorenzo no va decidir atacar per no caure igual que Marc Márquez possiblement, perquè hi va un punt que Jorge Lorenzo estava atrapant a Valentino Rossi la goma li va, li va baixar el rendiment i possiblement el mateix que Marc que ja comença a tenir bastant més cap i pensa més en el Mundial que en les victòries Uh, darrere del Marc Màrquet es va, va classificar el Dani Pedrosa, atenció aquests, atenció, els deu, els, els, els 8 primers, eh, mira. Rossi, u, uh, vale. a partir d'aquí, Lorenzo segon, II, Màrquet tercer, Pedrosa quart, cinquè Aleix Espargaró, sisè Màbrig Vinyalis, vuitè Pol Espargaró i des Hector Barbarà. Tots, tots, tots, quasi bé catalans, espectacular, eh. L'Aleix va per davant del, del Pol? A L'Aleix va quedar per davant del Pol, va quedar cinquè i el Pol va quedar vuitè. És que em jugo a un esmorzar, eh? Ah. Por el campionat no? o de la cursa. Del campionat. Ah, el campionat encara queda, Pep. Veure, no, si me ls, me ls segueixes perquè si no jo sí. perdo el fil, eh? Quan és això? Al final del mundial això. Colespergarol, sí. és pergarol. Pues és al Maverick Biniales sí. i i el, i el i el Jack Jack Biller. No, Brad Beeder. Allo, Jack, Jack Miller, no? El, el Brad Binder, el de no, Moto3 el, no, Kinder, no, el Kinder, no Ah, Jack Miller Jack Miller, el Jack de, Miller, sí, el de aquests, GP Què tens, un, un, un sopar? Va, som una colla, eh, que fem sempre la l'agresca que fem un esmorzar sí, no, Això ho fet jo òntimament, eh? I, I paga l'esmorzar el, el que què? Ja, el que perd El que perd El que perd Allà. Jo vaig amb el, pol, amb el Pol Amb el Pol Amb el Pol aquí Vas amb pols per Espargaró, o sigui, si guanya el Pol tu no pagues l'esmorzar I si queda doncs, quart, tampoc Ah, o, o sigui, últim o primer? A, a últim, paga l'últim Paga l'últim. Paga l'últim. Ah, ah, bueno, doncs ho tens clar. És difícil a cop, el que el Pol últim. El que jo veig més probable l'últim és el Lector Barberà. No sé qui l'ha apostat. No, no, ningú, per però... ningú. Ah. No, no, hi ha Màberic Vinyales, el Pol, l'Aleix i, doncs, i el Jack Miller. Doncs tens possibilitats de pagar de pagar... Eh? Moltes gràcies Albert, no cal que voltis més informació d'aquesta aquest, gent. Bueno, doncs va, el Mundial eh, l'equipçal al Marc, amb 82 punts, aquest sí que no pagarà l'esmorzar, segon l'11 amb 65 i tercer el Rossi amb 58 i dit això Pep eh, ens queda repassar el trial eh, perquè després de cal el Rosal doncs, han anat a Motegui, la setmana passada oh, eh? i hem de dir, raga bou, bou raga aix de clar, dissabte va ser d'emraga i diumenge va ser Toni Bou, però el diumenge va ser espectacular un com és el Toni Bou que va aconseguir més 14 punts L'Adam Raga 26, el Fuginami 35, tercer classificat, quart l'Aberca Bastanya amb 39, 5 el Fajardo amb 53, 6 el Jaume Bustó amb 57, i el Mundial el Toni Encapsal amb 74 punts, seguit de l'Adam Raga amb 69 i de l'Aberca Bastanya amb 53. Cada dissabte a Ràdio Porret... De 12 a 2 a Almesia, l'actualitat dels esports a Tapas Sports. Doncs acabem, acabem i ara ja repassem l'actualitat. Acabem amb la Fórmula 1, s'acaben de disputar els tercers lliures fa poca estona, de fet està molt a punt de començar la qualificació del Gran Premi de Rússia al circuit de Sochi, la cinquena prova del Mundial. Lewis Hamilton ha fet el millor temps en els últims entrenaments lliures seguit de Nico Rosberg, que només és una dècima, com se les porten, eh? És l'any de Nico Rosberg, estic segur. És l'any de Nico Rosberg, que més a més més és el líder del Mundial, eh? i tercer Sebastián Vettel, que ja ha quedat a mig segon eh? el Ferrari, aviam si tindrà Fernando Alonso no? el que va dir, me'n vaig de, de Ferrari perquè per quedar segon eh, me'n vaig de Ferrari eh, seré un segon i no vull quedar segon bueno, va, una cosa segona, altra cosa és que quedis lluny del, del podi quart, Kimi Raikkonen, nové Carlos Sainz júnior i dotzer, Fernando Alonso la qualificació, les dues com a dic i demà, a partir de les dues la cursa i de moment això tot, Pep Ah, què estàs fent? Això és tot? Sí. És que buscant, estàs buscant. Està buscant. Jo estic buscant, buscant els resultats del futbol i encara no, no han sortit. Eh? Dissabte, eh, 16 de gener... No, que no pot ser. Dissabte, eh? <laughs> 16 de gener. <laughs> Escolta, és molt boixa del, això de l'esmorzar, eh? Anirem, estirem a temps. Això què serà? Final de temporada, no? Sí, sí. Sí. Ferrari, sí. A final de temporada serà quan, quan pagarà-ho, no? Sí. Bueno, diríem, el Miller és el que... Qui ha apostat, oi, Jack Miller? Dissabte, 27 de febrer... És postat que... És probabilitat que... El, és molt probable que el Miller acabi pagant l'esmorzar, això sí que... Això sí que t'ho dir. És eh que sí? Sí, és molt probable. Ja Depes, després sí. vindria el Pol, eh? Després vindria el Pol. Ah, o sigui, aquí! Ja l'he trobat. Tens una carta. Ja l'he trobat, Albert. És que no volia marxar sense dius això, eh? Una caminada que se celebra avià, que enguany passarà per Keralt. Demà, diumenge, tindrà lloc... Un moment, un moment. Sí, ara. perquè, clar, poses un Ferrari aquí. I anem caminant. Ei, un Ferrari. I hem d'anar caminant amb Formula 1. Ja pensem feina i posem sí. la, cançó, sí, no tota la cançó, perquè no hem d'esperar tot la cançó perquè després s'acabi sí. el programa, no? Ai. Doncs això. Eh, a Caminada Popular de Vià, organitzada per l'Ateneu de Vià, en guany amb motiu de la celebració del centenari de la Mare Déu de Caral, el recorregut de la caminada passarà pel Santuari de Caral. La sortida serà entre dos quarts de vuit i dos quarts de nou de, de la plaça de l'Ateneu de Vià. Els preus d'inscripció són de 5 euros i mig per als infants de fins a 10 anys i de vuit per als adults, amb un descompte pels socis de l'Ateneu, quan en les darreres vegades els participants podran escollir entre dos recorreguts, un de curt, de 12 quilòmetres amb 400 metres, i un de més llarg, de 17 km amb, amb 800 metres. El camí serà el mateix fins a l'hora d'esmorzar, que tindrà lloc a la plaça del Santuari de Caral. A partir d'aquí, els recorreguts es dividiran. Enguany també se celebrarà la nova edició del ral·li fotogràfic de la caminada. Doncs, eh, dit això... Un ral·li fotogràfic. Eh... També ral·li fotogràfic, eh? Eh, també serà ral·li fotogràfic. Perquè això també està bé. Estic pendent, Pep, de que surti el resultat. I no dius res. Sí, del minorista s'ha se de fer una esportiva, s'està... en aquests moments, doncs, bueno, el que posa s'està... S'està posant, però encara no, encara no. S'està posant però no s'acaba de posar, no? Sí, no s'acaba de posar. Ja, ja ara... Eh, estem... Estic buscant el juvenil, que era un dels més interessants, eh? Recorda. Eh, hi havia el minorista Sagrada Follina Esportiva allà dalt, amb el, en aquest cas amb l'Avià, que està molt pendent l'Avià d'aquest minorista Sagrada Follina Esportiva. El minorista Sagrada Esportiva que jugava amb el Sants Salvador de Cercs. I, a veure... Abans ens fotim fora. A veure, a veure... Uh, uh, uh. ja tinc resultat malament per l'Avià eh? uh, el partit està al descans minorissa Sagrada Família Esportiva 5, com et deia un altre que també marca les primeres parts Sant Salvador de Cers 0 resultat provisional, per tant el minorissa que sumarà 3 punts més, obliga l'Avià evidentment a guanyar l'obliga a guanyar per seguir mantenint uh, evidentment doncs possibilitats de de, de victòria, eh? I encara en tinc un altre, Pep. Si em dones dos minuts. No, eh? dos minuts no. no, no. Tenim... Ai, dos minuts, uns 10 segons. L'Infantil, recorda? No, l'Infantil no. Teníem l'Alaví, eh? El Sant Padó, en aquest cas, Sant Padó porreig No, continua el 0-1 aquí, aquí no s'ha mogut el marcador. I l'altre que era el Berga, crec? El Berga, això és eh, primeríssima... primeríssima... primeríssima d'això, primeríssima actualitat, eh? Res. Espera't, el Berga, en aquest cas, era a veure si tenim el Berga... No, Berga, no, Berga, no. No, Va, no, no tenim resultat. Eh? Hem donat el, el minorista, serà feina esportiva, no? Clar, és que és molt just. Hem donat és els que... resultats que hem tingut. Sempre entre que acaba el partit i tot són cinc minuts, eh? i és clar aquí és la primera part, per tant, doncs d'això. Sons... Doncs vinga, nostres... ens ha vingut d'això. Ens acompidarem. Uh, molts patronets a tothom. Eh? Ens veiem dissabte venent a partir de les 12, com diu el Xavi Ruiz a la nostra publicitat, eh? del nostre ah, programa. Uh, I fins llavors, fins dissabte vinent que que passi molt bé un cap de setmana i, i bona, una bona de setmana. I bona fira de maig! Vols patroners!!